városi dilemmák. műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Üződömöket, Bányai Géza vagyok, Kolondiágával és Miklós Jendrével. Kezdjük a mai nagyvárosi dilemmánkat. A dilemmán középpontjában már jeleztem, egy nagyon érdekes felvetés áll. Európa nagyon sok népcsoportnak a hazája, latinszláv, germán, és hát a magyar, mint egy egyedülálló sajátosságú nép, és még talán mások alkotják ezt a vegyes lakosságú kontinens és vajon a városainkban London, Párizs, Moszkva Budapest, hogyan tükröződik mindez a mentalitás egyáltalán lehet-e ilyesmiről beszélni? Igen még 94-ben voltam egy társadaláson Angliában eh, ahol hát London-t is újba edettük, mert több minden mást is és hazafelé pedig hát beúrottunk a szózászós a Párizsba, ugye mondtam, az idegen vele hogy ez egy marhasságért, nem szabad csinálni Párizsba nem beúrani lehet minimum egy hét, ahol kezdődik az, hogy oda érdemes elmenni, de miután csoporttal voltam, ha hát nem tehetem más mentem velük így módon aztán valami enyhe benyomást azért szereztem a Párizsról, legalább olyan értelemben, hogy a város képet képről egy benyomást felmentek a Mommátra elmentünk az alanyhoz, oda, oda is fölmentünk, szóval volt egy pár hely ahonnan ráláttam a városra és utána, miután ezen úton voltam, írtam le egy ilyen kis összenetet erről a kérdésről, hogy ugye Európa, hogy mondtad is, három fő népcsoportra oszik, és még azon kívül néhány kisebb népre, ezek ennek a kisebb népeknek a legnagyobb mégis csak a magyar tehát ugye ezek a főnépcsoportok a germán, a latin, a szláv. És mindegyiknek van egyfajta lelkülete. Természetesen karikírozni fogok, mint hogy, hát ha ilyen nagy átfogó dolgokról beszél az ember, akkor kénytelen karikírozni. Tehát biztos, hogy vannak különbségek, meg vannak eltérések, meg minden, de amit most mondnak, azért valamennyire mégis csak jellemző De, de talán. Ugye a Germának közismert az, hogy rendszerető, hogy fegyelmezett, kemény, tartózkodó, ez mindenképpen jellemző, és hát a angolokra még külön jellemző azért, hogy puritánok és konzervatívok. Ugye a latin, hogy a szabályokat áthágja, rendetlen, művészet és pompa kedvelő, viszont közvetlen. És a franciákra meg külön igaz is, az is, hogy individualista és extravagáns. A szláv. Ö, most ha, hangsúlyozom a karikirózót. Tehát irracionális, tekintélyelvű, szélsőséges, indulatos. A szélsőségekbe az is tartozik hogy hogy a, a szélsőséges jó dolgok keverednek a szélsőséges rossz dolgokkal, tehát tényleg a szláv szellemiség elképesztő hihetetlen eredményeket produkált, ugyanakkor meg a másik oldalon is szélsőséges dolgokat tapasztalhatunk, tehát te, a ö, oroszokra konkrétan gondolva a, odaírtam a szolgalelkű és egyben despota jelzőket. És most jön a magyar, és ö, itt van egy olyan jelző, amit én aláhúztam, elfolytott lelkület. Tehát valójában nem tudok, nem tudok kibontakoztatni a magunk igazi mintáit, a magunk lelkületét. Ezért túlélési technikákat fejlesztett ki. És itt jön be az, hogy kiskapók, urambátyám, a stb., és beírtam még azt, hogy széthúzó. Ugye ez ennyit a, a négy télekről, és na most jönnek a városok. A, a Germánhoz elesebben a London-t de mondjuk Berlin az jellemző, majd meg is mondom a különbségetek kettő között. Tehát én London után írtam ezt. Sokszínű, gazdag, tradicionális, egyben modern, rendben tartott és jó működő. Hogyha mondjuk Berlinről beszélnek, akkor két jelzőt kéne kivenni belőle, a sokszínűt, meg a a tradicionális, az összes több igaz bennére is. Tehát az, a gazdag, modern, rembertatva, hogy jól működő, ez mindig igaz bennére. Párizs. Egységes, rendezett, művészi, egyben ugyan, ugyanakkor rendetlen, kicsapongó, hagyományokat tisztelben nem tartó. Ugye az ottani modernizmusra gondolok alapvetően. Moszkva következik, ahol szintén jártam. Embertelen léptékű, centralizált, a racionális külső mögött irracionális. Tényleg, hát aki volt Moszkvában, tudja, hogy ott ha két vagy három számmal hamarabb száll el, már úgy értve, hogy mit tudom én, a, milyen prospektnek a 46-os számmal alá igyekszik, és 44-es száma leszáll a -e buszsal, akkor még egy fél kilométer gyalogolni a 46-os számig. Szóval elképesztő méretek vannak ott. Budapest. Minden korszak rajta hagyta a nyomát, most itt a lényeg, de a többéről tudomás nem véve. Állandóan megszakadó kontinuitás, örökös változások, virágzó és hanyatló időszakok változása. És amit aláhúztam ez esetben, hogy nincs folytatható hagyomány. Külső divatok ismételődő betörése, következésképpen grasszáló lobbik. Hát egy, ennyit írtam le akkor. Ö, és grasszáló maffiákat Hát igen, ezt még 94-ben írtam. Ö, és tulajdonképpen tényleg végig gondoltam most, hogy készültem el az adásra, hogy, hogy ö, amit mi többször elmondtunk, hogy Budapestnek a legjobb korszaka az, az dualizmus volt, hát tényleg így van, hogy a szempontból alakítottunk egy, egy csúcsra, de ebből sem vált hagyomány, és, és azóta meg egy folyamatos hanyatlást tapasztalható, ö, amit szomorúan kell konstatálnunk. Tehát Pont itt a dolog. Egy pillanat, nagy a ha a hagyományok hiánya. Jellemzőnek hoztad föl, hogy ez a város folyamatosan egymásra rakódó rétegből épül föl, és soha nem tisztelte az előző hagyományt igazán, akkor vajon miért volna elvárható pont most? Ez így Hisz van. Ez annyira idegen a nép hogy úgy mondjam, hogy tulajdonképpen azonnal stílus törés, nem? Ez így van egyébként, és erre mondom azt, hogy ennek a szomorú következménye az, hogy egy már elét magas pontról elkezdtünk hajlani. Nem lehet, hogy a germán vagy a szláb beszél ilyenkor azt mondta, hogy szomorú. Hiszen a magyar szerint akkor ez természetes kéne legyen, nem? Hát nem tudom. Azért az, hogy energiaszívók környezetet és rendezetlenséget hozunk létre, nem hiszem, hogy ez bárkinek jó lenne. Esetleg néhány olyan befetető kivételével, aki ebből hasznot Két, itt két nagyon különböző ö, probléma van, tehát külön kellene mind a beszélni. a beszélni. Egyik most, mert még majd, azt hiszem, de most csak vázatosan érintem, a Gábornak a példája a metropoliszokkal azért nem igazán szerencsések, mert a metropolisz mindig retteltesen sokféle és sokszínű, ö, és azon kívül eléggé újak is, tehát, tehát ezek a városok, ahogy megismertük, ö, 200 év körüliek, tehát igazi hoz mélyebbre kell visszanyúlni, és ezek a városok, még a múltuknál se igazán legalkalmasabbak erre, tehát másféle városokat, no, a tipológia nagyon érdekes, tehát erre vissza kell térni, de, de másféle városoknak kell kezdeni a dolgot, de erre térjünk vissza, hanem a másik a Budapesti. Minden a városok közül Budapest kicsik, a legfiatalabb, kb. 150 éves, nem több, és, és e, hát mi különféle okokból e, e, ráadásul kimondott magyar városépítési hagyomány e, nagyon korlátozottan volt, amikor Budapest felüldnik, azon kívül a nyugat utolérése volt a, a kitűzött jelszú, és nyugaton akkoriban az eklektika divat és Budapest ebbe az eklektikus építési stílusban, illetve a neobarok város stílusában, ez Párizsnak a mintája ebben kezdett kifejlődni, és ez a mai napig ez a, adja meg az arculatát. Most az, hogy... De, hogy az akkora ultramodernnek számított, nem? A az hát ultramodernak számított, nem? Ez is stílus. Az az, az, igaz, az, az igazság, a hogy, a, az igazság hogy ezt a Párizs az időt kivétlenül minden európai város mintának tekintette, Berlinben épp úgy, mint Bécsben, tehát, tehát ez nem különleges. Tehát, lehet mondani, hogy nemzetközi stílus volt abban az időben ez a fajta neobarok városépítés, de viszont, amit, amit, amit korrigálnám a Gábort, volt ebből a dologból egy szerves további fejlesztés lépés, ezt a valamit ezt szetessziónak hívjuk. Ez a szetesszió ez még szintén nemzetközi irányzat volt, tehát, tehát van, hát maga, maga a szetessziónév Bécsből származik, de ennek megvan a francia, meg a német vázolta is, és kezdett kialakulni nagyon sajátságos magyar vázolta is. Itt lehet, építészetben lehetne kéne leginkább hivatkozni, de a városépítésben még ennél is érdekesebb az, hogy, hogy ennek a szecessziónak a, a, a egyik mellékhajtásaként kezdett kivirágozni az a premodern városépítési stílus, amit Budapesten néhány maradvány mai napig őriz, Mindenekelőtt a vekeletelepet tudnám itt megemlíteni. A dolognak az a lényege, hogy ez a fejlődés, ezeketik, hogy ment a szecesszióba, ez az európai kultúrafejlődésnek egy szerves lépése volt, ebben az esetben e, a európai e, e, tendenciákkal teljesen párhuzamosan mozogtunk, és ami még ennél is érdekesebb, Budapest eklektikában tényleg nincsen különösen sok eredetiség, de a szeteszióban már van. Úgyhogy, ha ez a hagyomány folytatódik, ebből a, a Budapesten is érzékelhető szeceszióból, ebből kifelőtett volna, egy fejlődésnek indult az a valami, amit autentikus magyar hagyomának nevezhetünk, az építészetben épp úgy, mint a városépítésben. Most ez a fejlődési folyamat volt az, ami lényegében az első világháború és az azt követő események derékba törtek. És ez különféle nyavaigások és problémák voltak éppen ezzel, tehát a, a, a magyar törzően legnagyobb katasztrofájával vannak összefüggésben. A, a világkabul után e, ezek a szellemi folyamatok már többet nem álltak helyére, hanem mindenféle egyéb érdekes e, dolgok következtek. E, következett ismét a nemőküli stílus, tehát a Bauhaus-Magyarországi e, megjelenése, és vele ellentétesen az a valami, amit neobaroknak neveztek, tehát ami voltak éppen nem volt más, mint, mint egyfajta olasz klasszicizmusnak a kísérlete a Magyar adaptációra. A leg legtalálóbb, vagy, vagy legszemletesebb példa erre a Szegedi Domptérnak a felépítése. Magyarországon ez a valóságos emblémája ennek a két háború közötti e, új e, stílusnak. De hát ez megint nem lehet autentikus magyarnak, mert aztán később, később amikor bejött a kommunizmus, akkor pedig már eleve ilyesféléről e, hát beszélni se lehetett. Illetőleg e, egy különleges dolog a kommunizmuson belül az a fajta e, szocialista realizmusnak nevezett dolog, ami egyébként minálunk érészéletét ott a Szovjetunióban tovább tartott, de ott is elenyészett és aztán az végén bele süpp, süppett az egész abba, amit én Kádár funkcionálisnak szoktam nevezni, aminek az a lényege, hogy, hogy a világos semjészítik a nem számít kizárólag a funkció, de a dolog az a vicces, hogy funkcionál nagyon rossz volt, amit ekkor építettek, de mindegy, szóval kétség, kétségtelen, akármilyen volt is, hogy a funkció volt a vezélő elvennek az egésznek, tehát mind az építészet, mind a városépítésben aztán ez a dolog volt a meghatározó tulajdonképpen majdnem egészen a rendszerváltásig, és a rendszerváltás pedig úgy ért minket, hogy tulajdonképpen eltelt száz évünk, úgyhogy nem maradt semmi, amit folytatni lehetne. Az, hogy, hogy ezt, a, ezt a hát majdnem semmi, hogy ezt ezt a majdnem semmiből hogyan lehetne előbányászni a, a, a folytatható hagyomát, mert hiszen lehetne. Ezt a valamit, ezt az elnevezett narodnikizmusnak, ez pillanat csak purgatóriumban van, tulajdonképpen nem azt mondom, hogy nem szól beszélni róla, mert pillanatban beszélni szabad, de egy biztos, hogy, hogy semmiféle érdemi szakmai publicitást ezek a tendenciák nem kaphatnak. Akik ezt próbálják képviselni, azok lényegben teljesen marginalizálódottak. Építészetben is eléggé, aztán a urbanisztikában pedig egy Kicsit jobban meg kéne ezt világítani. Az egyik kérdésem az, hogy az, ami nem maradt meg, tehát mondjuk 89-ben arra ébred a magyar társadalom, hogy ez a hagyomány kihalt, miközben azok az épületek, az emlékek azok nagyon is ott vannak. Honnan halt ki? A szívekből, vagy a fejekből, vagy a tudatból. Géza, a a a, a, hagyományi, a kultúra olyasféle, mint egy növény, tehát folyamatosan kell neki nőnie. Tehát ha egy fát kivágókor a fa ki van vágva, ültethetek esetleg egy hasonló fát mellé, az nem ugyanaz a fa lesz. lényegében, lényegében ez amit az előbb mondtam a két háború közötti új alasz stílusról, ez a klasszicista vagy neobarok mi a fene, ezzel is az volt alapvető a probléma. Magyarországonak volt egy klasszicista hagyománya még a reformkorban, ami véget ért, nem lehetett fölmelegíteni, nem is sikerült, Tehát Próbáltak valami újat, hát abban az időben történt az, hogy magyar hagyomány címet az egész országot telepítették Jáki templomokkal, ami mm -hmm. hát tulajdonképpen klasszikusan szép, csodálatosan szép a Jáki templom, de kicsit furcsa a 20. század templomi olyan görcsösen ragaszkodik a Jáki templom formájához. Ez egyfajta nem egészséges, megrözött hagyomány, tehát a mm -hmm. templom például meg kellett volna találni a maga 20. századi formát, még csak kísérletes hetet. De ez mitől függ? Hogy hogy tanár valaki erre rá? Tehát mi ez... zajlik le az emberbe ahhoz, hogy, hogy szervesen tudjon kapcsolódni valami hőz, aminek volt még szerves alapja? Két dolog. Az egyik az, hogy, hogy tényleg belülről kell ismerni ezt a, a dolgot, a másik pedig az, hogy, hogy az élet azt jelenti, hogy értelmezi saját magát. Tehát a jáki templomok, amikkel teleépült Magyarország, azért, azért módon mert ezt már egyszerű közéthető példa, ezek a jáki templomok nem értelmezik magukat. Ezek, ezek nem tudnak arról, hogy, hogy mi az, az, a, az volt eltelt 800 év, vagy 700 év, nem tudnak arról, hogy mi a szerepe az Egyháznak és a Templomnak a 20. század társadalmában, hogyan szólítsa meg az embereket. Szóval minden helyett ezek nagyon nehéz, és nehezen megvalaszoltó esetenként még kényelmetlen kérdések is lehetnek. Sokkal egyszerűbb ennél be, egy bebaszamozott formát elővenni, és azt mondani, na most mi ezek vagyunk. Nem vagyunk ezek. Nem vagyunk ezek. Kérlek, egészen más emberek vagyunk, mint azok, akik áki templomot épített. Magyar most meg még egy pillanatra ezzel uh -huh. maradjunk, már, a templom egy kézzel fogható példa. Igen, csak a példaként akartam felhozni, hogy a lehetéren van egy ilyen, hogy a Igen, hallgatók. Igen, a lehetéren templom az a gyáki a mások. A, hogy, a, a úton is van egy másik gyáki Igen. Igen. Tehát, hogyha, ha, mert tulajdonképpen te azt mondod, hogy egy mai ember nem ugyanazt várja el attól a helytől, mint 800 évvel ezelőtt, amikor beléptek a hívek a jáki templomba, akkor azok a nem tudom én, parasztok, közrendőek, akárkik, akik ott voltak körülötte, azoknak az mást jelentett, mint most annak a városi közösségnek, akinek talán mi, lehet, hogy valami meghittebb kell, lehet, hogy valami, már úgy értem, hogy méreteiben ember léptékű, tehát nem ennyire hatalmas, hanem, hanem közösségibb tér, mert, mert, mert egy szekularizálódó társadalomban nagyobb jelentősége van annak, hogy, hogy a közösségben, csak így, így példálozzon magam, hogy én vajon mit, milyen irányokba lehet ilyenkor elmenni. Két, két, két dolog van, például a templomnál, ha már szerint leragadtunk, két dolog van. A egyik, egyik a, a, a, a szimbólomadó forma, a, a másik pedig a funkció. Most, ami a funkciót illeti, hadd egy egyszerű dolgot. A, a európai nyugati kereszténység történetében másfél ezer éven keresztül elterjedt a bizonyos hosszházas templomforma, ami funkcionálisan a katolikus misének a hátlamisézés formájához kapcsolódott. A másik a vatikáni is azonban ezt a struktúrát megváltoztatta, bejött helyet a szembe misézés, és innentől fogva a hosszázas forma értelmetlen és Vált. tehát a, a, a, kiderült az, hogy a katolikus funkciónak, vagy talán még a kánónak is, jobban megfelel egyfajta központosított centrális forma. Tehát a katolikus templomok ezért az elmúlt évszerekben inkább már centrális ö, ö, megvalósítást próbálták. Tehát kör alakul, igen, vagy igen. anfitátum Igen, kö, szerű, én, én. kör anfitátum szerű, ahol az a, a, a, a, a asztal középen van elhelyezve. És a minden résztvevő gyakorlatilag szinte egyformára. rá Lát vagy, vagy áll szemben a pappal. Még, még ennél is furcsa. Nem is annyira szembenállás, igen, hanem igen inkább be igen, igen, Így van, így van. Így van. Teh, tehát ez, ez hát nem kötelező, de félig meddig elvárt igény a katolikus templomok most már azóta. De még ennél is furcsább a protestáns templomok az esete. Az éghajláson semmi ok nem volt arra, hogy ragaszkodjon. Sőt, kimondottan, a, például a reformátoroknak kimondottan zavaró is volt mindig is a hosszázas elrendezés. Hmm. Ennek ellenére ragaszkodtak hozzá, nem volt lelkérjük, hogy kitörjük, ennek ebből a fajta funkcionális hagyományból. Na, itt még csak a funkcióról beszéltünk arról, hogy a funkció miképpen e, e, változhat meg, és akkor még a, a, a, a szimbólumokról e, még akkor nem is érzett szóltál, melyik tér, mit fejez ki, és mit e, próbálta, hogy e, nem akkor követve bele, csak érzékeltesem, Péter, a kommunizmus bukása után ugye a kommunizmus arról volt jelen, és általában a, a, az ortodox keresztény egyházak majdnem mind kommunista uralomá kerültek, ahol, ahol valási volt meg elfolytása mindenféle. Most, hogy a kommunizmus megbukott, ö, az valamiképpen összefüggött valamilyen vallási reneszánszal is a, a ortodoxoknál. Elég sok templomot építenek, és ezeket a templomokat tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy teljesen a mi áki a tradicionális ö, ortodox templomformákkal kísérték. Meg, meg. Tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy itt korszerű szellemmel megtölteni, ez, amennyire meg tudom ítélni, pillanatja még eszébe jutott az ortodox mm -hmm. templom Én láttam, hogy nagyon izgalmas, ezért elnézést a kitérőért. Oroszországban számos olyan ortodox templom valami vasúti kocsiból lett átalakítva, na ott megtört ugye a hagyomány, mert egyfajta kényszervezette szervezette őket oda, és ez egy nagyon izgalmas dolog, de amit újonnan építenek, azok a régi bazilikáknak a, a stílusába folytat. Hát ez ját. konkrét dolog, amik Van telefonunk is, bocsát, megkeressük a fejelagatóinkat. Tessék! Halló, ha már az ortodoxiáról van szó, én ortodox vagyok. Igen. És elég sokat jártam ortodox, kint is, meg itthon is. A, az ősi templom, tehát a legelső bizánci templomok is ilyen kör alakra rajzolhatóak. Tehát ott és a közösségi kívül fontos. Tehát gyakorlatilag a, a katolikusok nem azt mondom, hogy visszatértek ehhez a formához, hanem belá, belátták. Megint, megint nem fogalmazott pontosan. Tehát meg gyakorlatilag visszatértek ahhoz az ősi formához, ami az első templomokra volt, bazilika típusú templomokra volt jellemző. Na most, hogy az ortodoxok miért nem építenek modern templomot? Mert az ortodoxoknál rendkívül erős a hagyománytisztelet, na most ezt még az ikonoknál is ugye gondolom, nem tudom mennyire járatos a festni, vagy mennyire figyelték az ikonokat ezekben az újabb építésű templomokban. Ugyanaz a régi stílus, igen. Ugyanaz a régi bizánci stílus, tehát megvan az eltalón, ami alapján ezt kell festeni, és ez nem véletlen. Tehát nem lenne szerencsés, hogyha mondjuk egy ilyen eh, modernebb stílusú fest, festéstechnikát, technikát, vagy fest, festményeket alkalmazanak ezekben a templomban, ez rendkívül megzavarná a híveket. Uh -huh. Tehát én ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem feltétlen szerencsés, hogyha egy új ő, ő, típusú, tehát új épület és új stílusában, festésében is egy új egy stílusú szerkezetet alkalmaznának. Ez, ez így működik az ortodoxoknál. Köszönjük. Igen. Köszönöm, Nagyon érdekes volt, köszönjük ezt az észrevételt. Annyi megjelzni van volna hozzá, hogy... hogy ö, ö, itt épenségem megint vissza kell térnem a kommunizmusra, mert tudnék az, hogy az ortodoxiát miképpen lehet korszerű tartalom megtölteni, a épenség a példa az orosz vallásfilozófia 20. század elejétől fogva. Ilyenekre hivatkoznék, mint Florenszky például aki egy halatlanul korszerű, mindenféle szempontból inga korszerű gondolkodású ember volt, amellett, hogy hát, fölszentelt szerzetes pap volt, és, és minden kiindulási alapja a, a, a ortodox dogmatika volt annak a formai összefüggés Együtt Haladtanul érdekes elemzései vannak aztán ebből kiindulva, de annyit akarok csak mondani, hogy hogy az ortodoxiának az ilyen tovább továbbfejlődései kívülálló számára nagyon kicsi hozzátértelt jelentenek esetleg. Hát mint André Rüblóv, akit a, a, a legzsenerisabb ikonfestőnek tekintenek, valószínűleg tartom, aki ikonfestészetben nem járatos, az igazából nem tudja fölmérni azt, hogy mi volt a az igazi nagy újdonsága. Nehéz ismert, mert, mert külválló szemével ezek a nagy újdonságok, ezek egészen pici, egy-két formát, egy-két szint csinált másképpen, ami az adott rendkívül konzervatív kultúrában óriási változásnak számít, és ezeket a változásokat nem is tudja bárki megcsinálni, ez tényleg zseniálisnak kell lenni. Én odaállok és egyszerűen másképpen festem azokat a szenteket, akkor az sem mi. Tehát ö, értelmezhetett az ikon szempontjából. Tehát itt olyan valamit kell csinálni, ami ebbe a dogmatikával belecsilleszkedik. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz, éppen nem könnyű ez, de mint, hogy a, a Florenszki példa mutatja, a dolg egyáltalán nem is lehetetlen. Tudunk éppen az ortodoxiának azt hiszem az volna feladata, szintén itt tartunk, hogy ezt az elásott hagyományt fölelelvenítsen. Őszintén szóval engem, engem némiképpen aggaszt az, hogy nem tudnak hozzátenni. Egyáltalán nem arra gondolok, hogy, hogy másfélet templomokat kellene modern formákkal mindenfélek, hanem arra gondolok, hogy ezt a formát, ami egy, egy kanonizált, egy megszentség formált forma, ezt a formát lehetne megújítani és megtölteni modern tartalommal, de most nem Kavározó nem senki, hogy erre most mondjak, nem értek a, az ortodox szépítéshez annyira. Hát ha annyira értenék, akkor engem szentély avatnának. mert még egyszer mondom, hogy egy rendkívül alapvető és, és, és, és nagyon nehéz feladat volna ezt megcsinálni. Csak mindössze engem az agadt kicsit, hogy nem veszem észre az ezirányú törekvéseket, és ennek aztán... De igazából, ha azt mondod, hogy az agaszt... Igazából ezt most nem az ortodox templomépítészetre gondolom, hiszen Magyarországon azért ez minket kevésbé érint, hanem a, a, az összes többinél ellenben ez a fajta megragadtság egészen más jellegű, mint amit te most az ortodox erről Persze, persze, ez, más, ez, ez, ez, ez, ez, egy, ez egy Ez inkább egy olyan, hm, hm, hát nem is tudom, nem, nem szép dolog, de egyfajta ilyen begyöpösödött gondolkodása, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen furcsa tekintély tiszteletre, hagyomány tiszteletre utal, ami egy kulturális hagyomány, ami az igazi tartalmat az utódok nem viszik magukkal. Na, én tennék hozzá valamit itt, hogy végig gondolva azt, hogy a különböző világvallások tempó hogy építik. Ugye én voltam Törökországban is. Ott is Ankarába eljutottunk, és megnéztük a vadonat újonnan elkészült dsámid, mert mecsetet méghozzá egy igen nagy méretű, tehát 6 minarettel, ami aztán annál több csak a mekkora nagy mecsetnek van a 7 minaretje, az utólag utolagépítettek hozzá a hogy több legyen. Tehát a legnagyobb mecsetjei közül az egyik. És mindez, amikor ott voltam, annyira új volt, hogy a környezetét még nem is rendezték, tehát még a parkolosítás nem készült el, az épület már készen volt. Tehát még ki sem hűlt annyira a friss épület, de teljesen tradicionális módon megépítve ugyanazokkal a formákkal, mint ahogy érted az ez egy különbséggel, hogy miért a földönkes veszélyes a terület, ezért vasbetonszerketet használtak szükségszerűen, de ez kívülről nem látszik. Vagy például más. Én is láttam, nem csak az az a szánta, a második Elképzelhető az, hogy ez modern legyen. Hát annak megvan a maga a formája, ott nincs még modernizálni. Tehát én modern... Is, iszlám modern templomot nem láttam. Ugyancsak a, akár a hinduizmus, akár a, a buddhizmus, ott modern templom, egyszerűen e, e, nem értelmezhető ez a fogalom. E, és láttam. a katolicizmusban is, a ortodoxiában nincs modern mm -hmm. templom, egyedül a nyugati kereszténységben, tehát a katolicizmusban és a reformációban fordul elő. Hát a ez a érdekes A hindúknál azért ez, ez működik, de ott az az ága is dívik a hagyományt tiszteletnek, amit én például nem nagyon kedvelek, és például a, a, a rossz példának előhozhatnám a Centimeter templomot a feneketlen tónál, ami szintén ugyanazt a rossz hagyományt követi, hogy egy régi építészet egy barokk templomnak néz ki, és közben hát látható van egy sokkal vékonyabb vasbeton épület, aminek nem támasztékai vannak, mint a régi templomoknak, hanem hát végül csak oldalán ilyen bordák szinte. És az egész... Akkor, más, akkor már legyen őszinte egy épület, mert a nekem Indiában ugyanezt a negatív dolgot lehet tapasztalni, hogy vannak olyan templomok, például a Birla templomok, ez egy nagyon gazdag ember, aki egy csomó hindú templomot épített, e, régi stílusban, ami körülbelül azért az a régi stílus engem mindig a 30-es éveknek a historizáló stílusára emlékeztet, tehát ez nem olyan igazán régi, de a betonnak, meg a modern anyagoknak a használat ebben az esetben nagyon sokszor nem Néz ki jól, tehát nem akarom megsérteni, de inkább a gagyi felé viszi a dolgot, mint hogy nagyon jó legyen. De láttam olyan templomot is, például Delhi-ben van egy ilyen, Kajlászon, egy templom, ami egészen modern, nagyon jó anyagokból megépített templom és a levő park, ami az elrendezésében eléggé követi a hagyományt, tehát minden szertartást ugyanúgy meg lehet benne csinálni, de inkább majdnem, hogy egy modern konferencia központra hasonlít, de látszik, hogy templom, tehát nem egy ilyen üvegpalota vagy valami, templomnak van megcsálva, nagyon biztosos, és valamit olyan pluszt vitt bele, amit azt kell mondanom, hogy ez, ez más, tehát ez egy új út, és ez lehetséges. És hát vannak mondjuk azért katolikus templomokban is azért van jó néhány, vagy talán más templomokban is modern, ahol ez a kísérlet elég, elég jó irányba működik. Van itt az egy olyan modern probléma, amit érintettél ez a vasbeton. Most a, a vasbetonban az az érdekes, hogy vasbetonból úgy bármit meg lehet csinálni, és éppen ezért mondtam, bármit meg lehet csinálni, a vasbeton építészet kiszabadul abból a kötöttségből. Tehát egy, egy, egy köbből falazott kupola az azért olyan, mert a statika pontosan ezt engedi meg, semmi más, hogyha másképp csinálom, akkor összedülne. Tehát van a egy kényszerűség. Most a vasbeton a ez a kényszerűség eltűnik, és amikor a vasbetonból, amit bármit meg tudnék csinálni, abból imitálok egy olyan szerkezet, ami szerkezet azért alakult ki, mert a nehézségi erő ezt akkor ebben eleve van valami, ami nem egészen tiszta, valami hamiság. Hogy pontosan mit lehet csinálni a vasbetonból, az viszont egy nagyon éjszkézés éppen azért, mert bármit meg lehet csinálni. Az autentikus vasbeton forma, én szerintem azok a elképesztő hészerkezetek, mm -hmm. amik a világszínvonal emlékeztetnek, mert, mert ezt kizárólag vasbetonba lehet megcsinálni, mm -hmm. ez valóban ezen lehet látni, és valóban azok megfelelő ö, ö, megoldás van. De egyébként egyébként ö, ö, pontosan ezt jelenti a, a, a, a probléma, hogy ha valamiből bármit meg tudunk csinálni, akkor már nagy kérdés, hogy mit fogunk csinálni belőle. De most, ha a szellemét nézzük a dolgoknak, Azért vannak, akik például úgy építenek templomot, ma most maradjunk a templomoknál, mert tehát van, aki házát úgy építi, hogy modern épület, de hagyományos eszközöket, mondjuk mit tudom én, fát használ föl, és ez a fa, mint szerkezeti elem, ez nagyon hangsúlyosan van jelen, és megőrzi az anyagszerűségét is. Hát nem tudom... Ő és ez ő... sokkal kellemesebb, Magán jobb fordulni fordul néha elő, ez ott sem jellemző módon, de ezek mostanában épül lakóparkoknál, hasonlóknál hát nem A lakópark az egy üzleti vállalkozás. Hát el, eh? azt mondom, hogy vagy akár, akár ilyen ipari parkoknál, most amik mostanában épülnek, most nézzünk szembe az, ami Igen. van, miket építenek, tehát vagy magánházak épülnek, ahol Igen. helyenként még esetleg előfordulhat ilyesmi, de ha még nem magánházként épül föl, ott de most mi azt kutatjuk, hogy ez lehetni. a szellem, ez a, Na most a lélek, ez hol... Itt, a kutye, a itt van a kutyállásra, hogy ahogy Bandi mondta, uh -huh. hogy valóban a vasbetonból szinte mindent meg lehet csinálni, hát a vasbetonra csomót lehet kötni, amíg még képlékeny, ugye, tehát elképesztő lehetőségei vannak, és ehhez képest a legmerevebb, a legegysikubb stílus sikerült létrehozni uh -huh. pont a vasbeton által, a kockát. Tehát, mert ugye lehetővé teszi a viszintes is, amit csak korlát volt mértékben, hát a ipari fordulatom után jött a, a cége rendben. Nem, az, amit hát ha elmész főleg délre, akkor a egyszerű lapos tetejű kockaházak vannak, vagy az arab, arab régi városokban, és mégis az egész olyan jó pofán. Na jó, de inna, itt van az, hogy ez egy másik életmód, házikók, másik hagyomány a kasba, ö... amelynek a tetejére kimentek, és ott Most esténként kérdez, összegyűltek. is szó van, ezek az a arab kockaházak, amikről te beszélsz, ezek picikék, nem is lehetnek mások, mert az anyag, tehát tégla meg nem tudom, valami hmm. fagerenda meg ez ezek csak kicsi kockát engednek meg. Most a, a, a is Épp a maga a tünem és lehetőségem hogy kora kockát megenged. Tehát egy ilyen arab ö, kasbak az nagyon festői dolog, mert egymásra vissza hányt ö, kockát. Nem azért csinálták, hogy festői legyen, hanem különféle ö, funkcionális sorgból, de a végeredmény kétségkívül az, hogy, hogy festő. Tehát azért lett festői egyébként, mert nagyon sokféle emberi akarat mind ment a maga feje után, és ebből a sokféle, tehát hiányzott az egységesítő szándéknak azt akarom mondani, ezért olyan olyan romantikus és festői a, a kasbak. Nos, ha a én kapok egy megbízást, hogy egy 20 nézetméteres ipari sarnokot építsek Vasbetonból, akkor azt én meg fogom építeni, a 20 nézetméteres akkor lesz, mint három kasba együttvéve, és, és a, a, a, hát a formát össze lehet hasonlítani. Mm. Még, ha, még, még ha tegyük fel, zseniális építész vagyok, és tudok is belevaljálni, még akkor is az egész óriási építmény az én kézegyemet fogja viselni. Tegyük fel, hogy, hogy tényleg nagyon... De még ezzel együtt sem fogja utolérni azt az esztétikai hatást, amit a az kasbak azzal ért el, hogy, hogy 150 arra a saját maga külön üjefeje után építette mindegyik a magáért. Nem tudom, érthető van különbség. Szóval itt, a, itt, itt jelnik meg az, hogy, hogy amikor egy ember kezébe kapja a lehetőséget, hogy óriási nagyot csináljon, akkor az óriási nagyból egy egységúság fog kijönni. Na itt, itt közelhetnénk a város felé, mert ugye a város is attól szép, hogyha különböző, szándékoknak együttességből alakul ki, de nem valamiféle kaotikus módon, hanem valamiféle rendező elvek szerint, de az egyéni kezdeményezéseknek az összeadódása képen jön létre az igazi város. És ez, a legnagyobb támadás első alkalommal akkor szenvedte el, amikor megjelentek a lakótelepek. Ugyanis ezeket a lakótelepeket ugye meghatározott ember vagy meghatározott kollektíva tervezte meg, egy meghatározott elv szerint, ö, ráadásul iparosított építési módon, házgyárakban játott házakkal, ö, még, ők, még az kezük is meg volt még ahhoz képest is, ahogy maguktól esetek, terveztek volna, és létrejöttek ezek az egysikú valamik, és ö, alatt itt a mérték a lényeg, hogy gyakorlatilag ö, annyira olyan nagy mennyiségben épültek ezek föl, hogy szintem átvették a. a szinte majorálják már a város. A, főleg azok a városok, amelyek annak idején fejlesztettek, tehát a 70-es 80-as években megkap a fejlesztést, azok aztán nagyon megkapták. És ezek gyakorlatilag az első volt, ami súlyos hát támadás, súlyos, károkat okozott a település szerkezetben. Akkoriban persze úgy mondták, hogy ez település tudomány, tudományos elvek alapján készült, egy benapozás és mit tudom én, milyen szabványok, mert normatívák nagyon meg volt az magyarázva, de tény az, hogy az egysikuság felé akkor mozgatunk el először, és hát utána következett ez a mai egysikuság, de ez erre érdemes lehet, te Itt, ha most most kutatom magamban azt, amit, amit Miklós Sendri is felvetett, hogy van egy, volna egy ilyen, ha jól értettem, amit keresünk, egy, egy olyan fajta hát, folyamatosság, ami szerencsés esetben a, a, a, ebben a generációban megvan, kapcsolódik az előző generációkhoz, és akkor van valamilyen szerves fejlődés, vagy pedig ez megszakad, mint azért Magyarországon úgy tűnik, hogy ez elég durván megszakadt talán több esemény is szakította meg, és gyakorlatilag mondjuk a 89-szel e, ilyen értelemben nem tud élni ez a társadalom sem építészként, sem, hát még átlag emberként is nehezen e, tud élni, hanem, hanem valami, valami olyan gyökértelen dologot e, e, hát próbál megvalósítani, amiben sejti vagy reméli az értéket, de legtöbbször csak ö, ö, valami furcsa dolog lesz Most belőle. Ott... És, és bocsánat, és az a kultúra pedig, amit ő magával hoz, az közben, csak belegondolok, egy, egy olyan építészre, aki egy lakótelepi lakásban töltötte az életét, amíg föl nem csep cseperedett, és a, a szülei is már ott éltek, tehát egy 40 év lakótelep után, vajon neki az esztétikáról milyen fogalmai vannak, hisz egy csomó pozitív ember érzés köti őt ehhez a rosszhoz is. Tehát amikor ő elkezd ugyanolyan lakótelepeket tervezni, egy kicsit jobb anyagokból, egy kicsit, hát picit szebben, az neki nagyon gyönyörűnek fog tűnni. Egy másik ember számára pedig az, ez annak a rémképét veti fel, hogy te jó ég, mi neki, de még egy újabb lakótelepet építeni ugyanazokkal a, a szabványként. Kockávonál. Iskolai felmérések bizonyítják azt, hogy azok a kisgyerekeknek, akik panelházban nőttek fel, sokkal kisebb a vizuális fantáziájuk, mint azoknak a kisgyerekeknek, akik hagyományos városban nőttek. Ezt mondom, ez egy, ez egy bizonyított, tehát, tehát sok felmérés igazolta ezt a e, dolgot, de itt a, a, a, a lakóterepére a kockázak e, koncepciója mögött van egy, egy nagyon súlyos, e, e, tulajdonképpen azt, azt kell mondnom, hogy, hogy filozóf a világnézeti uh, torzulás, ez, ez tulajdonképpen nem egyéb, mint a társadalomnak a semmüvei, tehát társadalomnak a tagadása. Tehát a, ez az ideológia úgy szól, hogy individuális emberek vannak, akik meg kell, hogy valósítják saját magukat, társadalom az nincsen, amennyiben mégis van, akkor a maradványokat lehetőleg gyorsan le kell győzni, és mindenki valósítsa meg saját magát. Mondjuk az csak, az csak tréfa az egészben, hogy mondjuk a téfás teszi az egészet, hogy, hogy, hogy szól, nézem a reklámot, hogy valósít meg önmagadat, így a kóla-t. Uh -huh. Tehát akkor valósítom meg önmagamat, olyan leszek, mint a többi, nem tudom hány milliárd ember. Az miért vagyok ettől önmagamat, kicsit fura kérdés. Tehát Esetre, egy biztos, hogy, hogy, hogy társadalom az ne. Most tehát ez ott kapcsolódik a, a városépítéshez, hogy ez a fajta ideológia hazatüzente a tüzente, hagyományos város alaformáinak, mindenek előtt az utcának. Az utca az, hát Korbüzi a, a, a nagy építész mondta ki azt a jelszót, hogy le az utca zsarnokságával. Tehát, ha én individúum vagyok, akkor én számomra az, hogy megyek az utcán, hogy mindenféle emberek jönnek, mennek, esetek oldalba löknek, mindenféle, de nagyon kellemetlen dolog. A, a számomra, mint, mint önmegvalósító indizom számára, a verszályi kastélypark az ideális, természetesen, hát ott aztán az egész, a, egész világ urának érezhetem magamat, tehát a dolog lényeg hogy hogy minden önmegvalósító ember egy-egy verszályi kastélyparkot csinálasson magának. Na. Hát ennyi helyet nincsen, ezt nem tudjuk megeg Kastélypark helyett mi van? Hát kérem, az van, hogy beköltöztenek engem egy ilyen tízemeletes panelba, és amikor kinyitom az ajtó ablakot, akkor jó esetben kinézhetek valami zöld felületre, és akkor érezem úgy magamat, mint napkirály a Versailles kastélyának a közepén. Na, a, a, a dolog azt hiszem több, mint humoros, de ténylegesen ez volt a, a, a, a lakóteret megépítés ideológiája, hogy, hogy minden ember érze magát egy Versailles kastély. De ezt ki is mondták? Hát úgy igen, te úgy igen, tűnik, épp, igen. igen. A első nem, akkor azt ezt így, ez így igen. kimondta. a dolognak persze az volt a másik oka, hogy hogy Ezekkel a szociális hivatkozással lépült lakásokkal, a hagyományos nagyvárosoknak a szlömjeit, tehát lakhatatlan e, lakásait e, kellett valamiképpen kiváltani, és, és hát ezek számára, ezeknek a nagy számára kellett valamilyen emberi e, e, életlehetőséget biztosítani, itt aztán mindenféle e, e, félig meddig zöld ideológiát születtek, meg, például nem kell konyha, mert, mert egy közösség, az körösen főzze meg magára. Kiderült ezekről elég hamar, hogy hülyeség, mert nem így működik az emberi társadalom, tehát esetre minden esetre ez a lakótelep ideológia ebből született meg. Nézze meg bárki egy lakótelepet a világ bármelyik részén, nincsenek utcák. Egymástól elszólt házak vannak, belepötögetve valamilyen zöldbe a versáli kastély mintájára. Utca az nincsen. Tehát most, ha utca nincsen, az magyarul azt jelenti, hogy az a cél, hogy engem elszigetnek a közösségt. Ugye a közösség egy kártékony dolog, előbb beszéltünk róla. Tehát akkor olyan város kell építeni, ahol én lehetőleg távol tudom tartani magamat a többi embertől. Na hát ez a dolog azért erre kétségkivel eléggé megfelelő el, euh, hazasíjetek, mert a fenében mennék máshová, hazasíjetek a lakásomban, bezárom az ajtót, leeresztem a, a, a biztonsági e, rácsot, és akkor valóban el vagyok szigetelve a többi embertől. Tehát ez a dolognak a lényege, és ezért a, a modern építészet a hagyományos város kiiktatni. Úgy, is ért, úgy értem a kiiktatást is, hogy neki mentek a hagyományos város lerombolták a házakat, lerombolták a utcákat, és építettek helyette a valami olyat, ami nem utca hanem hanem ilyesmi. Na most a, a, ezt a fejlődési korszakot nagyjából úgy 30 évvel ezelőtt túlépte az emberiség, mert olyan tömegek jöttek rá, hogy ez embertelen dolog, hogy, hogy tulajdonképpen ott, ahol számítanak az igények is, nem nagyon volt mit kezdeni ezekkel a lakásokkal. Arra is volt példa Amerikában, hogy a Fischer megépült ilyen lakóterpet végül is fel kellett robbantani, mert a kutyának se kellett. Vagy Dániában Igen, hát szóval, <gül> szóval Önök, mozga, a mozgalmak is. képest azért meglepő, ugye Magyarországon van-e az -e a tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire egyedülálló példa, hogy a világon hány ilyen épült, azt mondom, hogy angol mintár, hogy a ami bizonyítéka annak, hogy lehet mondjuk úgy, hogy szociális lakást létrehozni rendkívül emberies környezetben. Csak az utcák is. és terek vannak. De minden, minden ember léptékű, és, és nem, hogy jó lakni, hanem a, a város egyik legkívánatosabb Na, része. Hát a a vekel telepről hadd mondjak annyit, hogy egyszerre a népszámlálás részletes adatait nézegettem, benne vannak körzetenként a demográfia Mutatok és megnéztem a vekel telepet. Hát a következőt tudom mondani a vekel Erre a telepre kétféle módon kerülhet az ember. Vagy oda születik, vagy pedig oda házasodik. És egyféle módon menek az emberek, a temetőben. Egészen elképesztő, bármelyik más budapesti kerültel összeosítva, hogy mennyire nincsen térbeli mobilitása a vekeretelben. Ami magyarul azt jelenti, hogy igen jól érzik ott magukat az emberek. Most ha igen jól érzik magukat az emberek, akkor miért nem milyeneket építünk ez itt a kérdés. Na itt a, a másik dolog, amire sokkal gondolkoztam, hogy uh, tudjuk a ingatlan piaszról, hogy a panel lakásnak a, a nézetméter ára kapásban fele mint a bármelyik másik, kivéve talán a belső downtown, a szlömös részeken, ahol mondjuk ilyen lepattant, ilyen félkomfortos, meg szóval rosszul állapotó házaknál még összehasonlítható azzal az árral, de bármi más lakástípust nézünk, ugyanakkor vagy hasonló méretű lakásnak az ára kétszerese egy panel lakásé, Magyarul a panellakás a fele, egy normál átlaggé. Magyar, tehát azt jelenti, az emberek ezzel szavaztak, a, a, ezzel adtak egy megsemmisítő ítéletet az egész panelépítészetről, az egész lakótelepről. Ez egy megsemmisítő ítéletről fel annyit ér. Senki nem mondta azt hogy a hogy ezt nem kellett volna építeni, hogy rosszat csináltunk, hogy én rosszat terveztem, soha senki nem mondta, pedig tömegesen embereknek a tulajdona a fele annyi tér, pu pusztán csak azért, mert ilyen módon és ilyen technológiával épül. De tulajdonképpen... azért, igen. azért annyit hadd tegyek még hozzá poénként, hogy ráadásul 30-40 a többe került a panel lakás, mint bármi más. A megépítése. A megépítése. Megép. Tehát nem csak, hogy kevésebb az értéke, hanem a is drágább volt. És hát a fenntartásáról is beszéljünk, mert ezt meg nagyon is érzik a zsebükön azok, hát akik lakásban élnek. Ezek egy része, a a része van annak, tartozik. hogy miért olyan alacsonyabb panel lakásoknak mm -hmm. az értéke. Hát ki a fenet, úgy ezeket a rezsiket megvizsgálja, döbbenetes. De ezeknek se a szigetelése nem olyan műszakilag. Ne. És nehezebben is karbantarthatóak, mert túlságosan monolit elemekből van. Hát, mondjuk, mondjuk ilyen értelemben technikalege egy, egy ügyes meghúzásnak tűnik, mert annyira ipari, de az életminősége az emberek nem olyan jó ezekben a házakban. Maga a környezet, ahogy beszéltünk is már róla, hogy van energia, adós, energia, szívó környezet, és ez meggyődésem, hogy enneggel szívó, illetve egyetlen egy kivétel van, amikor még a régebbi módszerre, tehát még a panel előtti korszakban a épületeket építettek, akkor négy né magasabbakat nem csináltak. Mint a A pontosan. És ennek egy előnye van, hogy idővel a fák túlnődik a házakat. Képesek uh -huh. rá. És jó, saját lakótelepet meg lehet nézni, meg lehet nézni az építés időszakában, hogy hogy nézett ki, eléggé falanszter jellegű az egész, és most hogy néz ki? Egész jól néz ki. Igen. Miért? Mert a fák túlnődték a házakat. Na most ez egy tizemeletes házaknál reménytelen. Uh -huh. Egyszerűen a, itt, itt megvan lehetetlenség elvárni, ugyanis ezen az égövön 15-20 méternél magasabban nem, mert a a a fák, tehát még az építészetnek a rémá majd sem képesek ápolni és lefelé. Ha fölfelé, akkor lefelé is kéne nőnie, azt hogy? meg úgy a házakat kifordítaná a gyökerével. A nem, nem, nem, nem is az a lényeg. Tudjuk azt, hogy, hogy ez így van. Tehát még csak lehetőséget sem adtak a paneltől kezdve arra, uh -huh. hogy akár csak utólag ilyen parkosítással ilyesmire emeljenek. Na most konzni. ehhez képest nagyon furcsa az, most, hogy a számomra legalábbis csak végignézek a Dunaparton, azon az új Soroksári út kezdetén levő épületsoron, és, és hát relatíve változatos épületek, de olyan lakótelepszerű tömböket hoztak létre. Hiába vannak benne egyik, másikban ilyen, hol, hol egy, hol egy valami kis ilyen játékot megpróbálnak belevenni, de olyan borzalmas méretűek azok az épületek. Engem tulajdonképpen leginkább a Szőlő utcai szalagházra emlékeztet, ami nem tudom mi, mint a Titanic olyan hosszú, és legalább, tízezer ember lakik benne, nem Én? tudom, milyen borzalmas, aztán a világ leghosszabb ilyen, ilyen e, háza, legalább háromszáz méter, vagy még hosszabb, de e, és még hadd tegyem hozzá azt, hogy radásul nagyon vezet. rosszak a lakások is, egy közéfolyos valami, tehát a lakások vagy a Dunán arra néznek, vagy a, a város felé néznek, és ez, ezt az egész szentet azért találták ki, hogy helymegtakarítást, megtakarítást, hogy kevesebbázal lehessen kiszolgálni. De lényegében arról van itt szó, hogy, hogy ezt az egész beépítést egy ingatlan spekuláció lenyúlta. A, a, a, a, a gerinztelennél vált, és, és a, a, a minden szakmai öntudatokat elveszített építészek, minden további nélkül neki állt, is kiszolgáltak egy értelmetlen ö, ö, spekulációs befektető. De Akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, ezeknek az épületeknek és a lakótelepek elétesítésének ugyanazok a ö, kis stílű gazdasági meggondolások, az a. a, a mozgató, Arra a akkor más volt a helyzet, akkor még nem a akkor volt, hanem a normatívák volt, a A ilyen nagyon kis stílűen gondolkozott. Hogy pontosan legyünk, annyi különbség van, hogy a panel lakótelepeknél a technológia diktált. Tehát volt egy technológia kényszer, tehát milyen házat tudunk építeni, ezt fogjuk építeni, és te mint tervező köteles vagy nekünk ezt a házat ezekből a panelből. Akkor Túl igen, igen, Itt a mostaninál, itt a, a megtérülési a kényszer, hogy nem tudom, hogy hogy, hogy szempontjából megfelfogják ezek érdemes lenne utána Nem vagyok benne biztos, hogy ha az ember válogathat, akkor ilyen anyátlan lakásokat vált. Persze mondjuk a Dunaparti fekvés az nagyon vonzó, tehát mindenféle hátrányokat kiegyenlíteni tud, de, de akkor sem vagyok benne biztos, hogy pontosan ez volt a nyerő megoldás, nyerőmegoldás, mm. amizottan Mert kitaláltak. Szóval én borzasztóan rosszul érezném magam, hogy olyan házba, ahol a szomszédomnak a, a Dunapartra néz a lakás, meg a Sorok-Boljáros tére, vagy a Soroksári útra, ez enyhén szólva e, durva. Nagyon az ára se azonosak hát most már régebb, en... ez nem így volt régebben Utolták a lakás, aztán kinek hova jutott? Igen. Más helyzet. De valóban most ezzel a kérdéssel eljutottunk a mai idők építészetéig, hogyha értelmezhető ez a szó erre. Tehát ez a lakott parkoknak, meg, meg az ipari parkoknak a, a, a világa. Uh -huh amelyek úgy mondhatnánk azt, hogy kiszavarultunk most már ugye a megkötöttségekből, a normatívákból, most már mindent lehet csinálni, és jó dolgokat, és magánpénzből igazán jó dolgokat fogunk csinálni, és elképesztően kell konstatálnunk, hogy nem így van. Tehát, hogy nem javult a helyzet miután az építészek mindent tekintélyüket elveszítették, ezeket a házokat nagy rész egy-egy befektető a maga hozzá nem és diktálja. Igazából normális országban ez nem egészen így van. Persze, hogy az diktál, akinek a pénze van, de az illető azért tiszteletben tartja, hogy ez egy komoly felkészült szakember, akinek súlyos, alapvető szempontjai vannak. Most ezt a fajta gerincet a magyar építés társadalom nagy elveszítette nem is ambicionálta se, hogy, hogy a tehetsége hiányzott el hozzá, vagy egész egyszerűen... Hát, vagy lehet, hogy erre volt szoktatva már eddig is. Igen, Tehát, hát az előző rendszer igen. nem arról hogy eleskedett, hogy, hogy ilyen értelmen a szabadságot pártolta. Igen, hát aki, aki hozzászokott ahhoz, hogy, hogy kiszolgálja a technológiát, az annak a számban nem jelent semmi lénysváltalás, most nem a technológiát, hanem a profitot kell kiszolgálnia. De egy-egy lényeg, egy közöse kettő között, ha ez ha az nincsenek szempontjaim. Én nekem az a dolgom hogy lerajzoljam azt, amit egy hülye elém tárt, mm. mint, mint megoldást. Na most itt suszanyunk azért egy kicsit, mert egy, egy <gül> orrája beszélgetünk, és hagyjunk a hallgatónak egy pillanatnyi időt ahhoz, hogy hát kifújja magát, jövünk vissza néhány perc múlva. nagyvárosi dilemmákat a Géz vagyok, Miklós Ender és Kolondzsia Gábor van itt velem ma, és a kinduló témánk az, az, az volt, amit most vissza is szeretnénk egy kicsit kanyarodni, lehet, hogy más, hogy mint ahogy az elején megkezdtük, hogy Európa néhány sajátságos, hát lelkülettel rendelkező népnek a az együttes hazája, a latinszláv, germán, magyar és még más hasonló néhány kisebb nép található itt, és hogy ezeknek a mentalitása vajon hogyan tükröződik a, az építészetben, a városaikban, hát ez volt legalábbis a kiinduló pontunk és talán egy pár gondolat erejéig más, hogy érdemes ide majd vissza Most azért a város meg az épület között van egy nagyon lényeges és alapvető különbség. Érdekes módon a különbség az, hogy a, a épület, az, ha egyszer megcsinálták, akkor készen, az nagyjából nem fog változni, amíg megáll. Egy város pedig nincsen. A, a város folyamatosan épül, fejlődik, vagy visszafejlődik, folyamatosan változik. Hogyha egy város már nem változik, akkor már nem város, hanem nekropoisz. Hát ilyen a skanzen, a kegyeletből, meg más szempontokban megőrizünk néhány régi dolgot. de a az nem egy élő dolog, hanem egy emlékmű. A, a város, ameddig él, addig folyamatosan változik. Most, ha a város változik, akkor mi jelenti a városban az állantóságot? Tehát mitől ugyanaz a város, mint ezelőtt háromszáz vagy négyszáz éve? Hát nagyon érdekes a, a válaszom, ahogy a Emberi szervezetnek az alapja és a, a lényege a csontváz. Ugye egy orvostan hallgató azzal kezd, hogy megismeri az emberi csontvázat alaposan, és aztán erre a csontvázra rakódnak rá mindenféle más egyéb blogok, az emberi szervezet aztán amíg fönnáll, addig tulajdonképpen csontvázánál fogva állandóan tekinthető. Ugyanakkor, amikor kimutatták a, a kutatók azt, hogy a kivétel nélkül valamennyi sejtem 7 év alatt kicserélődik. Tehát én benne már semmi nincsen a 7 évvel is át magam, én mégis saját magam voltam. Vagy vagy maradtam. Most tehát ilyesféle önazonosságot jelent a városnak a, a szerkezet. A szerkezet az, az, az két fő dolgot jelent, a, az hálózatot, meg a telekosztást, illetőleg még hozzáteném harmadiknak a városnak a középpontját. És most erre a városnak a középpontjáról akarok valamit mondani, mert ezek a bizonyos hát néplelki különbségek, ezek a középpont különbségein lehet a legjobban érszegelni őket. A középpont alatt nem feltétlenül azok az épületeket értem, amik a főteret határolják. Általában jellemző a városokra ez a dolog, de itt a dolognak a szerkezetéről akarok beszélni. Most ha ezt nézzük, akkor következő mondani a germánokról. A a, a germán rendszeretetnek az a, alapja, vagy a kifejezője a városítésben, hogy a középponti ter a városnak a rendkívül szabályos téglapalakú tér, kivétel nélkül minden esetben. Ez azért lett ilyen szabályos tér, mert ezt az építési módot a latinizált germánok a Rajna vidéken a római kasztrum építésből sajátították el. A római kasztrumnak minden esetben katonai tábor, minden esetben van egy egy, egy, -egy négyszögletű középponti tere, katonai szempontok tűztéke romai városok általában ennek a mintájára épültek föl, még akkor is, hogyha nem katonai, civil városok voltak, és hát mondom, a rajnavéki germánok a lelkületükhez hasonló dolgot véltek felfedezni ebben a dologban. Tehát egy német elépítési város, az ember mindig fel, könnyen tud, fel tud ismerni arról, hogy egy szép szabályos téglap alakú főtere van. De hát a Magyarországon, a történet Magyarországon a legfontosabb városszervező, városalapító népek a németek voltak. Tessék, Veszter Szebányától kezdve nagyszebenig mindenütt ezeket a szép szabályos négyszög alakú tereket látja maga és ennek aztán megvan az a következménye, hogy egy ilyen szép szabályos alakú tér mentén mellé palotákat kell építeni. Ez kívántatik vele együtt. Most ez a, ez a, a német rendszerzet ilyen módon fejeződik ki ebbe a téglalap alakú főtérbe, Mondjuk egy érdekes példát, ott van például Prága. hát Prága egy, egy vegyes cseh-német város volt nagyon hosszú időn, sok évszázadon keresztül, de minden ha megnézzük a prágai óvárosi teret, akkor azt láthatjuk, hogy ez másféle formájú. Úgyhogy ebből a, aki az óvárosi teret megnézi, az láthatja, hogy akárhogy is van, ez egészen biztosan nem németek, hanem szlávok alapították ezt a várost. A térnek a formája mutat, a németek másképpen alakították volna ki ezt a bizonyítékot. minden város általában föltér kialakításával kezdődik azért ettől mindig kájától el lehet indulni. Tehát a, a, a, a szlávoknál ez a fajta rendszer eleve vagy ragaszkodása formát eleve meglehetősen ö, hiányzott a, a a korai, tehát a kor-középkori szláv városok írtatóan nagy terjedelműek tudnak lenni. E, Novgorod vagy Priszka, a burgároknak az első fővárosa. A retten nem is tudom fejből megmondani, de még mai szemelgítő nagy egy, egy városval van körülve. Vaj, úgy gondolom, hogy ezt nem sűrűn töltötte a nép, hanem itt mindenféle ö, egyéb tevékenységgel folytak beleértve, valószínűleg még a mezőgazdasági tevékenységet is. Tehát ezeknek a városoknak a úgynevezett főterei azok eléggé berge, hatalmas nagy placok, úgy nagyjából Vöröstér, szabás... ugye? Igen, a, a, a vörös tér az kicsit már, már átépült, tehát, tehát azt a későbbi szabályozás e, formalizálta, de amorf dolog volt a vörös tér. Jó nagy volt e, tulajdonképpen hát akkori mértekhez képest, de, de nem volt olyan szabályos kimért formája, mint a, a, a germán nagyvárosoknak, és hát éppen ezért a palotákkal sem épült úgy körbe, ezek a, a szláv főterekre az a jellemző, hogy a beépítésük úgy egy, egy, egy forsívtól szemben érve kicsit bergyebúrja maradt, tehát nem épül be olyan szépen mint a, a, most az olaszok azok érdekes módon Hát ők kis örökölték, voltak éppen ezt a szabályos latinizált városformát, de nem tartották tiszteletben, tehát össze-visszaépítették, elépítették, ráépítettek, eléggé felbomlott, és az olaszok inkább a különféle, ha lehetőség volt, a különféle centrális térformákat preferálták, centrális, félcentrális, tehát egy középpont felé tartó rendszereket építettek ki, és hát eléggé, valóban eléggé fegyenvezetlen módon, tehát a olasz városok ilyen módon eltértek, érdekes módon ezt a római hagyományt a germánok vitték aztán ilyen módon tovább mindenfelé. És ha már itt tartunk, akkor még érdemes megemlíteni a mi a magyar tradíciónkat is, aminek tulajdonképpen az a történelmi eredete, hogy mi nem voltunk városi építő nép, mi, mi sátorépítő nép voltunk eredetileg, és a, a, a sátor között aztán ténylegesen egy teljesen amorf teresedés alakul ki. Tehát itt, itt szintén megvannak azok a bizonyos gazdasági funkciók, amik a szlávvárosoknál mondtunk. Az a különbség, hogy a mi sátortáborunk és a sátortáborból kifejlődött településeink, azok a főtér rendelkezik, ez nem is egy főtér van, ha, hanem egy, egy, egy amübászerű, szétfolyó valami. Kecskemétnek a főtérrendszere a legfrappánsabb példa erre. A, a, azok a magyar városok, amik megőrizték ezt a sajátságot, azok mindegy ilyen amorf főtér szerű, szétfolyó dologgal rendelkeznek, ami még egyszer mondom, a hajnony sátor településnek őrzi a, a nyomát. Valamiképpen hmm. néhány esetben... érdekes, a, a, tulajdonképpen újjáépített szeged is őrzi ezt valamiképpen. E, e, most is a cécsnyitér, tér, a Domtér, a... Ez különálló terek azért, ez most Igen, de oly mértékig egymásba olvadnak, olyan, tényleg olyan hogy kibukkannak, az és aztán eltűnnek. Most Lát, Szeged, Szeged az egy egészen kivételes példa. Az egy tervezett a, az város. A, tervezett város az a újkori városépítésnek egy valóságos csodája Szeged az én szememben. A dolognak a nyitja, hogy, hogy Szeged egy tipikus, alföldi, úgynevezett kétbeltelkes város volt, amit a 1877-ben a es nagy árvíz, lényegben nyomtanul elsöbört. Most két beltekezű városról azt kell tudni, hogy ennek a városnak van egy belső része, ahol az emberek laknak, tehát a lakások vannak. Az állatokat nem itt tartják, hanem, hanem egy külső ólaskertes részben, amik félkör alakban veszik körül a várost, és ennek megfelelően ólaskerteken keresztül ilyen sugárút szerű utcák vezet, vagy országútak vezetnek befelé a városba, és valamilyen gyűrűszerű elemek pedig ezeket a, ezek a települési elemeket egymástól elválasztják. Most ez volt szeged az árvíz előtt, most amikor a lekner lajos meg kapta a megbízás új, építési Szegedet, akkor rendkívül zseniális módon tulajdonképpen ezt a történelmi kialakult szegedet modernizálta. Tehát ez a Szeged, amit mi látunk, egy rendkívül tipikus neobarok szerkezetű város, párizs mintára épült ez is, csak az a nagy különbséggel, hogy hogy, hogy Organikusan figyelembe vette azt, ami előtte volt. Tehát a, a körútak, sugárútak azok a hajdani meglévő utcák mentén alakultak, és az egész város szerkezet volt egyébként nem egyéb, mint egy történelmi kialakult magyar városnak az akkor leghosszabb formában való átépítése. És ez a térrendszer, ez, amit jó észrevétel, hogy hasonlít a magyar térrendszerre, annak ellenére, modern, azért hasonlít, mert ezt a szerkezeti elemet átvették és tulajdonképpen modernizálták. Egy, ritka eredeti példa arra, hogy hagyományos szeggedetet teljes átépítése, hogyan lehet organikusan megújítani. Én nagyon szeretem Szegednek ezt a folytatódást. Nagyon emberléptékű és, és egy, egy, egy változatos város, annak egy rendkívül egyszerűen áttekintett. Igen. Na most ez az AMOF dologhoz, ugye, ami a magyar hát, tradicionális városokat jelenzi, itt van például a legközelő példa a Pest. Uh -huh. a, mielőtt ö, lebontották volna a régi Pesti óváros, mert, mint tudjuk, nem csak Budának volt óvárosa, Budai várban, Pestnek is volt óvárosa, ami gyakorlatilag a ö, ö, mostani Elzsöbet híd, Pesti hídfői környékén egzisztált, amíg éppenséggel az hídépítés miatt le nem bontották. És ott volt egy ilyen téregyüttes, amelyiknek szinte nyoma is addig maradtak fönt, talán egyedül a Ferenciek terének az a része, ahol a templom áll, az maradt meg eredeti alapotában, de ott egyéb más terek is voltak, mint a Kígyó tér, a Semesség tér, a halt tér, a Eskütér. Egy tér együttes volt, egymásban nyíló terek, és egyik ilyen alakú volt, másik orralakú volt, és valabban olyan, hát festői kisebb házakkal volt egyébként beépítve akkor még, bár a városnak a központja volt, és, és ezt a festői városközpontot tüntették el a föld színéről az Elzsébet híd során, tehát akkor is követtek el hibát egyébként már a, a városban És hogy a... ezt hibának kell egyébként értek. Mai nem? szemben nézem mindenképpen azt lehet mondani, nem mert nem ilyen nem. nagy tömegű, tömeges, nagykapacitású forgalmat a város kelles közepén átvinni, hát ez egyszer elképzelhetetlen lenne bármely csak egy helyesen lehet megcsinálni. akkor. Hát, de el tudták képzelni, mert az régi Erzsöbet hír is egy viszonylag széles hír mm -hmm. volt, hanem is ennyire a mostani, de a kor képes képest az a legszélesebb közé tartozott, tehát már is nagy Egyébként, ha már itt hagyunk, ez csak egy kis kitérő, de vajon a kor, az akkori kornak a, hát ha voltak ilyenek, hogy közlekedési szakemberei, azok azoknak volt annyi ismeret a bitukukban, hogy föl Tudhatták mérni azt, hogy ha odaát-oda vezetnek valahol egy utat, akkor az a forgalmat hogyan fogja generálni, és annak milyen ezt a következménye? Géza, amikor ezek az építések történtek, akkor még nem volt autó. Mindenki nagyon lassan haladt, és nagyon egyszerű. Gyalogos közlekedés. Hát a jó, gyalogos közök, a közlekedés főfala, ami a villamos közlekedés volt. Tehát ilyen nagyvárosban, mint Budapest, azért, azért már a villamos volt a meghatározó. Autó még nem volt. Tehát ezek az utak ugyan a európai nagyvárosokkal összehasítva általában eléggé szűkek voltak, de még, még elviselhetőek voltak. Tehát ez, ez a dolog akkor állt a fejére, amikor bejött az autó, de nem csak Budapesttel, világ minden városában rettentő sok bonyolalmat okozott az autótömegnek a megjelenése, de Budapest aztán valóság, hogy katasztrofális se váltott. Az Erzsébet Híd, amikor megépült, akkor tehát, tehát szó sem volt arról, hogy ilyen íratlan forgalmat kell majd átvezetni, tehát önmagában véve az odavonzott forgalom az elviselető volt. Nem volt olyan fene nagy, hát mondom, autó korszakban, hát a villamoson kívül mentek át és stáfolcsi, éppen ki lehetett bírni a, a dolgot. Itt, a, itt nem, nem is ez volt akkor a probléma, hanem az, hogy ennek érdekében bizonyos tradicionális város negyeket mm. tudjuk kellett rombolni, amik, amik álltak. Hát e, e, attól tartok, hogy a reformkorban ez még nem történt volna meg, de a, a spekulációs tőke e, e, a, hát a korrupcióval összefonódva akkor már eléggé nagy befolyása volt. Tehát ezt a hagyományos a, a, a városépítés nem legszerencsésebb e, fázisának tekinti a szakma valóban, a, a történelmi Budapesti belvárosnak a lerombolását. E, nyilván meg lehetett vagy meg kellett volna újítani, de meg is lehet volna csinálni, és egy másféle logikával lehetett volna e, továbbépíteni. Hát tulajdonképpen ez egy illusztráció annak, annak amit az elején mondtam, hogy, hogy nincs folytatható, vagy nincs folytatott hagyomány. Tehát, hogy a Budapestre tekintve, mikor mondtok azt, hogy összehasonlítva ugye a különböző nagyvárosokat, hogy, hogy Budapesten nem ö, folytattak, nem vettek alapú semmilyen ö, korszakot, hogy most akkor ezt tekintjük valamifélek vonalkozási pontnak, amihez képest mi, tovább fejleszünk valamit, hanem minden korszak, minden tovább mindig lerombott az elődöknek a munkáit. Most egy város nem említettetek, ez pedig London. És amennyire én ö, ö, ö, megértettem London a kezetét, az, az tipikusan nem az egy központú város, hanem a sok központú e... városnak. Mondhatni azt, hogy talán az angol individualizmus testesül meg benne, vagy a nem e... tudom én micsoda, vagy, a, vagy az, hogy a, a, a saját otthon, saját környezetnek egyfajta kultusza, hogy több központú város? a Londonnal az a helyzet, hogy, hogy London voltak éppen egy falu konglomerátum, tehát egy csomó mindenféle önálló településből nőtt össze eléggé burjánzó módon, tehát nem volt egy egységes rendje. Az, az, ami kicsik a tower környéken a történelmi London, az eléggé picika volt, nem is felődött így tovább, hanem London egyszerűen nőtt, növegetett, lenyelt mindig a, a már valamiféle központtal rendekező környező falvakat, és az ilyen módon növeked tovább minden mai napig, hamarosan elírja a Laman -csatornát, ha így folytatódik, és, és sorban megeszi a, a közbeső településeket, de úgy eszi meg, hogy fizikailag összenőnek vele, de úgy egyébként a település a maga kialakult karakterét, szerejik, az alközpontjai ö, rendszerét, azt általában megőrzi, pont az ankon konzervatívus miatt, tehát ez csak a másik világ volt. Bomlott fel ez a, ez a rendszer. Tehát, tehát London, London volt éppen ilyen hálószerűen venőt egy már meglévő struktúrát. Ez a, nem véletlenül kérdezem, mert nekem így beszélgetünk itt már több alkalommal arról, hogy ugyan, ugyan Budapestnek tény, hogy a, a magja, ami elég nagy, az, el, az egy nagyon határozott képet mutat. De Nagy Budapest az, az nekem sokkal jobban hasonlít erre a a londoni falvacskákból összeépült valamire, ahol még számos helyi központ található után, emlékszerűen Vargas Ötfős Béla mondta, hogy valami, ő valami 200 különböző hát kis, tehát ilyen kisváros központot számolt össze olyan helyet, ami ami, ami egy környéknek a központja lehet Budapesten külön névvel, és ez a fejlesztésnek vagy a fejlődésnek egy lehetséges iránya, de, de mi Budapestnél mindig a belvárosról beszélünk, és ezeket a dolgokat é, mintha nem is látnánk. Az, ez, ez irányított figyelem, azért beszélünk a belvárosról, mert a médiumok nem hajlandók másról beszélni. Tehát ez, ez a, a centralizációnak egy ilyen, ilyen irányított manipulációja. Ez lehetne elméletileg másképpen is, de hát a helyzet az, hogy a városúrai pontosabban érdekeltek, hogy mi csak a belvárosról beszélünk. Tehát ez az annak, hogy, hogy 500 milliárdot költünk-e például arra, hogy a belváros kapjon egy metrót, ami egyébként szükségtelen, de, de ezen közben az a töméletlen sok problémát, problémáit valóban meg kellene oldani, arra nem úgy sem például sem, sem energia, és millió hiszik azt a környék alakot teljesen új hogy az ő lehetetlen közegedési problémáit meg fogja oldani a metró. Nem. Azért egy ekkora városnál, mint Budapest, nem azzal állunk szemben, hogy, hogy túlnőtt azon a méreten, ahol ez a fajta jellegzetes városszerkezet, amit leírtatok különböző ö, ö, ö, régiókra vonatkoztatva, már nehezen érvényesül, mert olyan nagy, hogy gyakorlatilag már eleve több várost tartalmaz, vagy több települést épült bele, különböző kultúrái különböző stílusú dolog, és ezért ilyen értelemben a modern nagyvárosoknak újfajta ők. problémáik vannak, amiket... Lehet, hogy máshogy kéne megközelíteni. Azért, azért Budapest és London között mégiscsak van egy nagyon lényeges hát különbség. Micsori majdnem egy nagyságrendű. Nem, nem arra gondolok, hanem arra, hogy, hogy azért, amit Londonról beszéltünk az előbb, hogy, hogy megemélyeztet és magából osztott meglévő kis településeket. Ez a Budapest peremzónára nem egészen igaz. Itt Ez a, ez a peremzóna ez voltaképpen eleve külvárosnak épült nagy rész, tehát a Budapestre irányuló hatalmas bevándorló sereg építette itt magának a semmiből új Sokat, ö, ö, ö, nagyjából Budapest megépülésével egy időben. Tehát valóban autentikus, meglévő ö, ö, város, azért nem olyan nagyon sok van. Ö, Rákospalota például ilyen, ö, de, de például már Újpest egészen ilyen. Már Újpest is a, a 19 század közepétől fogva épült ki, kimondottan a budapesti közelsége. De a szempontból nem volna szerencsésebb, hogyha egy ilyen decentralizáltabb ö, és a helyi központokat jobban képít város, lenne egy nagy város. Tökéletesen így van, de hát a helyzet az, hogy, hogy ez a bizonyos belváros, a koncentráltság, ez eddig a gondolatig eljutni is engedi az embert. Uh -huh. Tehát minden figyelmet és minden energiát a belvárosra kell fordítani, mert az Budapest, az Budapesten, a nagy körúton belül van, ez a, ez a közfelfogás, és ez a közfelfogás ez azoknak, akik sok pénzt akarnak elkölteni, marha jól jön, mert itt aztán lehet, itt aztán lehet szólni Na most még egy dolog hozzájön ehhez, hogy ezek a Budapest környéki eredtileg önálló majd beolvasztott települések, ugye vagy falvak voltak, vagy pedig kisvárosok voltak, mint Újpest, vagy Pestezsébet, vagy Kispest, lehetne sorolni ezeket, annak megfelelő kisvárosi beépítése, tehát ilyen földszintes, egyemeletes kisvárosi utcácskák, azt szeret mondani Londonra is nem hát egy csomó Na, vidékes Igen, igen. Része csak egy van. óriási különbség történt majd, Budapest és London közvet ugyanis. Nálunk ez a legnagyobb támadás alatt követeletesen a kisvárosi beépítés volt mindig is. Tehát valahogy minden korszak utálta a kisvárosi beépítést, és idekezett, mint nem eléggé nagyszabásút, vagy nem eléggé intenzívet megszüntetni. Kezdve ugye a régi pesti óvárosnak a eltüntetésével, folyamatosan Óbuda például lehessen folytatni, vagy éppen Újpesten ugye a lakótelepépítéssel, vagy éppen Kispesten szintén. Szóval egymás után tüntették el a kisvárosokat, a hagyományos beépítésekkel, tehát nem, az, nem szervesen fejlődött tovább, hogy a bandi mondja, hogy felnő egy faj, és akkor az tovább növekszik, és ez a kultúra. Mindig kivágták ezeket. És mindig jött helyette valami, valami más, különösen Szimonó. Ugye a Pesti városban azért egy színvonalas beépítés jött létre a, a ferenc -tere -tere környékén, a Palotákkal, azért ez egy, azért Ede is nézzük. De például ott van Újpest, amelyik gyakorlatilag egy lakótelepnek az áldozatává vált, nyugodtan lehet mondani, áldozatává vált a lakótelepnek. 11-es panelházak ott eluralkodtak, és csak ahol, ami megmaradt belőle, az Ápád itt az lévő rész. óbudanál és csak az maradt meg a a Bécsi úttó délre első rész, ahol még úgy, ahogy a régió Budából megmaradt valami, egyébként eltüntették a föld színéről. Következetesen elcsenáltuk a Budapest környéki településeinkkel, kisvárosainkkal, és akkor most felállalkozunk és paraszkodunk, hogy nincsenek hát mit Mire föl lennének, ha eltüntettük Aha. őket? De ez mennyire betonozza be a várost? Most időtávlatokra gondolok. Tehát ezek a mondjuk például a lakótelepek, mondjuk nyilván ez egy borzasztó dolog annak, aki a lakótelepen él, hogy egy olyan helyen van, amiről úgy gondolkozunk, hogy az, az nem volna jó, ott valami másnak kéne lennie. Hisz, itt emberi sorsok százreiről is van egyúttal szó, de az is tény, hogy a lakótelepek nem az örökké valóságnak épültek. Semmi az az valóságnak épült. Hát én, egyszer, én nem mondani. még régen, hogy 30 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, építészeti szemlelem, volt egy ilyen a, műszaki jellegű lapdán, a műszaki építés, egyet, építés, valami ilyesmi. És abban volt egy nagyon érdekes cikk, az egész szám annak volt szentelve, hogy, a, hogy köztudott, úgymond, hát legalábbis a azon a szinten, ahol az építésügyi szemle olvasai vannak, ami hát egy nem nagy nyilvánosság volt, hogy a lakótelepeknek a tervezett élettartama 50 év. És ma már, már akkor, tehát 30 évvel ezelőtt az volt a, a kérdés, főleg ugye a nagy nyugati lakótelepek esetében, amik már a, a 50-es évektől épültek, hogy ezek elérték gyakorlatilag a a, a, a tervezett élettartamunkat, és hogy mit lehet ezzel csinálni, hogy ezekből például útalapot lehet készíteni, ezekből az épületekből, Semmit. vagy felújítani, vagy valami valami. Csak hogy ezek ma örök lakások Magyarországon, Na. És itt, itt nagyon kemény, most, ö, ö, hogy mondjam, tragédiáknak nézünk most elébe, hogyha ezek az épületek nézze, többféle itt többféle probléma van. Lenne. Az, amit, amit mondtál, hogy örök lakások, az már csak haba tortán, de a baj ott kezdődik, hogy ötven év. Ez... E, az 50 év azt jelenti, hogy eméletileg egy 50 évre készült objektumnak 50 év az amortizációs ideje. Ez azt jelenti, hogy mire letelt az 50 év, addigra már is rendelkezésre az a pénz, ami helyet, ami, amiből eljött a kecsere, helyett egy másik kecsérét tudunk csinálni. Így működik az amortizáció, így működik egy, egy, egy gyárban például egy gép. A gép elkopik, tönkre megy, de de a, a gép által termelt termékek árából már is itt van a pénz, hogy mire a gép elkobott. Egy új gépet vásárolunk. Ez az amortitáció fogalma. Tehát ez az 50 év, ez igaz lenne akkor, hogyha rendelkezés az a pénz, ami 50 év múlva alkalmas arra, hogy most egy másikat építsünk helyette. No, hát vagy, itt nem, hogy nem, a... rende nem áll rendelkezésen, hanem a még adó is be fogja lassan fizetni. No, most most hát a helyzet, helyzet az, hogy nem, hogy, nem csak nálunk na, a világon sehol ezt nem gondoltál végig. Ezek a panel telepek valóban nem csak nálunk általában ilyen korától időre, mondjuk 50 évre épültek, de az, hogy 50 év múlva amikor ez lejár, akkor, akkor ott kellene a pénz, hogy valami másik lakást építsünk helyette. Ezt ad mennyire tudom a világos, ahol így nem gondolták át. Ebből a szempontból tehát egy felülten széálamoskodás volt, ilyen gondolkodás, hogy na 50 év múlva úgy is. Nem lesz úgy is, mert nem lesz rá pénz. Hát, ha csak azt nem veszük, ha ezt egy vállalkozó vagy pedig a város építette, és ezek csupán bérlakások, akkor ez a beruházó oldaláról ez úgy tiszta. Tervezés, de amikor ez átkerül a szerencsétlen lakónak a tulajdonába, mert végül is szinte rákényszerül, ez az életének az egyetlen lehetősége, hogy a lakását megtartsa, akkor kiderül, hogy pofátlanul az egész terhét egy, egy egészen rossz koncepciónak rátolták százreknek ez a ez a, ez a privatizáció egy rémtörténet volt. Az a egész rendszerváltásunk hülyesége az nagyon szépen ki leolvasolta ebben a dologból, hogy hogyan privatizálták ezeket. A, hogyan, egy ilyen hatalmas panelház hogyan vári 200 ember észfajdonává, ami mindenféle szempontból a kezelhetetlenséget jelent, mindenköbb pénzügyi szempontból. Pontból. Úgyhogy ez aztán sikerült a meglévő problémát még sokkal tovább növelni, erre mondtam, hogy habatortán, de itt van még egy további technikai probléma, hogy mi az ördög lehet csinálni, ha mondjuk ne adj Isten tényleg végképpen egy panelház. Ott van tíz mellett, nem lehet lakni bennem, mert mi tudom, egyébként mondjuk életveszélyes. És mit lehet vele csinálni? Hát a következő ö, ö, szomorú dolgot mondani. Ezt a panelházat kizárólag úgy lehet lebontani, ahogy megépítették. Tehát odaáll egy torony darú, fölmegy három munkás, elvágják az első számú, kitámasztják a panelt, elvágják az első számú panelnek a, a drótjait, a darú leemeli és a telkocsi elszállítja. Aztán jön a másikban, így tovább két lehet csak. De ezt, ezt nem robban... lehet robbantani, mert robbantani az... nem lehet. Ha, ha egy ilyen házat felrobbant az Géza, akkor ebből egy négy emelet magas sithalom keletkezik, ö, ö, fél tonás, darabok lógnak a levegőbe, életveszélyes megközelítés, egy ilyen felrobbantott panelházal nincs mit csinálni. Egy normális házat föl lehet robbantani, mm. egy öntött falas házat is, speciál panelházat még csak robbantani se lehet, mert még egyszer mondom, kezelhetetlen és megközetes sithalom keletkezik mm. Képzeljük el, azt, hogy ezek a súlyos panelek ott hevernek egyált egyén hátánk közül, üregek, lukak mindenféle, és oda se tudsz menni, mert bármi például a fejedhez gondhat egy ilyen ízés nagyon jó. Tehát, tehát ezeket, ezeket sajnos, ezeket a panelházakat még lebontani is csak ugyanúgy lehet, óriási költséggel, ahogy a Igen, ha jól értem, hogy ez ugyanaz a technológia, mint az építés, hasonló költségekkel. Visszaépíteni kell. lehet, Pontos. nem is bontani. Pontosan, pontosan, pontosan. Tehát magyarul lesz a munkát, Ugyanúgy szinte el kell visszafelé végezni. Kicsit lehet, hogy egyszerűbb lesz. Ha ezt szétbontod, akkor már semmi. Az útvonalaknak nem lehet fölhasználni, hogy a fenébe lehetne. Hát ez a panel, ez ilyen rétegekből áll, szigeten is még nem. Tehát ez törme. Ez volt 30 év, vagy bead a jó, ne is folytassuk. Ez valahol nem. Egyébként most az, hogy 50 év, vagy nem 50 év, ez nem olyan Jó, most ezt ma is kitöltnek 100 év. Lehet, hogy a szelektileg a vaspánál többet bír, mint gondolnák róla, tehát hát lehet, a hegesztések mennyit mert a mad hát van a probléma. Ö, a, a helyzet, helyzet az, hogy, hogy itt, itt valóban ö, imádkozzunk, hogy baj ne legyen. Ö, az az igazság, hogy ezeket a panelokat a, a csomópontokban össze ö, ö, hegesztett vasak tartják. Most ezek a, elég vékony, tehát ilyen 6-8 mm, mm körüli vasbetétek. ezek. Semmi baj, statígalak mértezve van ez. Egészen addig, amíg ezek a vasak korodány nem kezdenek. Most, ha rendesen kivon a fészek betonozva, akkor nem kezd korodálni a vas, de hogyha nincsen rendesen kibetonozva, és hát e, szóval mm. én, mint, almos, én, mint építőparban építő e, megölegedett ember, hát e, úgy nagyjából tudom, milyen technikai fegyelemmel Nos, ez, ez ellenőrizhetetlen, nem? Hát ez, ez most már ellenőrizhetetlen, hát ott van egy ilyen, ilyen panélépe, valamennyi, számolt meg, hogy hány csomópontja van csak egy lakásnak, valami csomóponta ellenőrizik ellen. Most amennyiben ez a vasbetét elkorodál, akkor a következő dolog történik. Jön ez szélroham, és ez a szegény panel úgy áll, mint egy kártyavár. Uh -huh. Tehát a, a vertikálisan nincs gond, mert ezek a panelek még a semmi se tartja, hogy egymást akkor is nyomják. A gond akkor van, ha valaki oldal. Uh -huh. Ugye a kártyavár is... Tehát ezért van magas, akkor az, hogy a panel egyébként földrengés szempontjában meglepően ellenálló. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen, igen. igen mert, mert, mert oldaljányú mozgás is föl tud venni, ameddig föl tudja. Uh -huh. Tehát amíg ezek a vasak összetartalak. Hát a vasok nem tartanak össze, de a másik, másik szintén dolog, és egy éresebb az, hogy a hőszigetelés. Hát a a, hogy, hogy mennyi volt legkismeretes ez a panel betett ö, dolog, mennyire tartod be a fegyelmet, mennyire időtálló ez a ö, dolog, tegyük fel, hogy minden nagyon jó volt, de, de még akkor is ezek a hűszigetanyagok anyagok egyrészt törekszenek, másrészt pedig hát vannak olyan cellóz evő mindenféle sváborrak hasonlók, akiknek ez csemege. Tehát egy ilyen rovarinvázió egy házat, hetek alatt kiegészül összes egy ilyen pillanatban, amikor a hőszolgáltatás a világon minél drágább kezd lenni, eredetleg is rossz volt a hőszigetelés, tehát elégtelen volt a őszigetelés, de még ráadásul képzelői el azt, hogy, hogy elviszi az ördög, is ah, magyarul megrelek a srápoknak. Ezek imádják a cel. Ez, imányzak, ez mi anyag? Ez a, a hungarocell, amit beraktak, akkor az nem cellulóz, ez mi anyag? Ez ilyen fe, lebegősített valamilyen... Hungarocell. Szerint, igen. Ez egyszerűen rossz, új negúj műanyag. Ez. Szóval megesz, megeszik ez. sajnos nagyon szépen. Vannak olyan bogarak, akik erős speciál Úgy, hogy, na Mindegy, hát el, hogy eredetileg ezt tudták, akik csinálták. Tehát én nem tudom, milyen mérgek vannak belekeverve a dologba, még rovarriasztók, de fennek ugye ezek a mérgeknek a, mérgeknek a hatása. <haz> Nekör, idővel egy, egyik rosszabb a végén, amit mondasz. Még ha hagyjuk mert szerintem aki egy ilyen lakásban most eleszkeszeretve, el pedig igen, nem akarjuk elkeszeríteni, bár. Azért itt egy kis pont azért, most ez ugye már nem ez a fő témet, de ha egy ilyen lakással van, akkor azért kell gondolkoznom azon, hogy még most hogyan tudok uh, uh, váltani, nem? Hát itt van uh, a Amit lehet el kell kezdeni. Most Jó, miért gondolsz? Hát, uh, hogy mondjam, tehát egy, egy, egy, egy, uh, egy, egy fiatal, családnak indulásként remek egy ilyen dolog, de, de ha az, arra gondol, hogy még 50 év múlva is ebben a lakásban fog élni, akkor, akkor lehet, hogy valami olyan uh, dolgnak nézi elébe, amit sose fog Most tudni megoldani. Az által az az említett fiatal pár az még egy-valami mást is megfontolhat. Egy dolog az, hogy élhet -e 50 év múlva is ebben a házban, másik pedig az, hogy mi az ördögöt fog csinálni 50 év múlva. Tudni, itt, itt ez a probléma, amiről beszélünk, az civilizációs civil össze. Hogy ezek a, a városlakók mit tudnak csinálni, amikor a teljes világgazdasági rendszer át fog alakulni, ez a következő nagy kérdés. Amire, amire hát nem ártana minél gyorsabban megtalálni a választ, és a két, két probléma egyébként egybe egybesöpörhető. Tessék ezekből a városból visszaköltözni a falvakba, és tessék egy olyan életformát kialakítani, amelyik a földhöz közvetlenül kötődik. Tehát vegyük tudomásul, hogy ez a pár száz év, ami történt, ez a zsákutca volt, erre a zsákutcából amíg nem késő vissza kell fordulni és valami ennél okosabb dolgot csinálni. Jó, most ebben a pillanatban ennek szinte semmi lehetősége e, nincsen, egyet, egyet e, e, leszámítva. E, Magyarországon van kb. Fél millió lakatlan lakás ebben a pillanatban, tehát ennyit a magyarországi lakás hiányról. Ezek a lakatlan lakások azért lakatlanok, túlnyomóan olyan helyen vannak, ahol nincs mit dolgozni, tehát ki a fene fog oda költözni. Áruk sincsen, hát persze. Visszaülés hogy amint oda költözik. Ö, elegendő számú ember, és, és képesek egy helyi ö, gazdaságot is azért létrehozni, az emberek évvezetig meg voltak azzal, hogy ők hát szerűvel egymással kereskedtek a falu közösség, vagy néhány falu, már arra képes volt, hogy, hogy szinte minden elállása egymást, tehát kellő munkamegosztás létrejöhet már néhány, ember, néhány ezer ember között. Errefelé van a vészkiárat, pontosan, amit te mondasz. Igen, pontosan, pontos. Hát, Tezen ezen ezt kellene kimunkálni valamiképpen. Na, Csak az, igen? Az pont a, e, ellenére kell akkor tenni annek a mostani globalizált struktúrának, amelyik ettől akad minket eltávolítani. Tehát ellen kell tudni állni ennek a, ezeknek a szirén hangoknak, hogy bevenyek hát a, a gondolkodások. Ha, ha jól gondolom, most azt történik, hogy amíg régen mondjuk volt egy, egy szűkebb régió, ahol voltak kovácsok, mit tudom én, nácsok, takácsok, mit tudom én, stb. földmévesek, mindenféle ácsok voltak, és, és, és szakácsok. Kell, szakácsok és mindennel gyakorlatilag ellátták egymást a kellő szaktudás és a dolgok megvoltak és nem is volt olyan nyersanyag igényes hogy emiatt tudja globális kereskedelmet kelljen gyakorlatilag föltartani ideig minden rendben működött. De most ez a szaktudás, ez, ez hát úgymond monopolizálódik nagyon nagy cégeknek a kezében. Úgyhogy hogy a mai munkás az gyakorlatilag nincs a birtokában annak a, annak a Tudásnak, amivel ő azt a terméket ellátja, hogy ő egy kis csavar tud becsavarozni, vagy egy kis részfeladatot tud ellátni néha egészen magas technológiai felkészültségen, mondjuk egy számítógépnek, de egyik ember sem képes, mondjuk nem át tudunk összeállni, hogy mi most számítógépet építünk, vagy nem tudunk összeállni, hogy autót gyártsunk, vagy valami, mert, mert ez, ez, ez, ez gyakorlatilag egy cég tulajdon ennek a képessége nem tudom, hogy ezt jól de ilyen módon ezek nem reprodukálható dolgok. Tehát az életmódot is gyökeresen meg kell változtatni. És a nagyobb baj az, amikor például egy egyszerű dolog, mint mondjuk egy tetőfedő cserép előállítása is, ilyen monopól, ipari, hogy mondjam, tulajdonná válik, ahelyett, hogy mondjuk cserepet tudna égetni sok, azt nem tudom, kik csinálták, téglavetők, vagy nem tudom én, kik foglalkozhattak ilyesmivel, vagy téglagyártás? mondjuk. És például Indiában látom, hogy nagyon sok téglagyár van, ami azt jelenti, hogy egy borzosztó kinézetű kémény, egy kemencével, és egy nagy telek, amin ott vannak a téglák, és mondjuk van 30 ember, aki téglát gyárt. Most ez egy téglagyár, hát teljesen primitív, és ez valószínűleg sok-sok száz vagy ezer éve lezelőtt sem nagyban különbözött ettől, és ez működik ettől fölött, és ezek a téglák még, még ma ott még bekerülhetnek egy egészen modern épületnek a falaiba, mondjuk Bombéba vagy valahol. Ez Magyarországon már elképzelhetetlen, ma már lehet, hogy Magyarországon is is téglagyár. Mert olyan. Hát érdekes, nagy, hogy ez már csak ember. Csak ez a nagyon sok kis Igen. téglagyár volt valamikor Magyarországon 50 évvel ezelőtt, és ezek aztán az történt, hogy arra hivatkozván, hogy, hogy hát ezeket el kell látni fűtőanyaggal, nagyon drága a szének a szállítása, úgyhogy nem éri meg gazdaságilag, hát számoljuk fel a tégladárt, és akkor nem kell annyi szállítani a szenet. Na tehát most az most az egyszerű, az egyszerű, hogy akkor nem azt hiszem, a tégák az hogy Körülbelül százszor a súlytékát, <síthat> ez, ez, ez körülbelül mint a metroépítés. építés. mint igen. teljesen, teljesen. Na, na, na. Most, most, ami a jövőt illeti. Hát lehet, hogy ez egy, egy kicsit ilyen uh, erőltetett kérdés, mert lehet, hogy erre egyszerűen nem is lehet válaszolni, hogy ez a fajta nép lélek, hogy nevezzem így, a városok jövőjében is ö, tetten élhető, vagy pedig arról van ez szó, hogy a mai város valóban olyan globalizált kultúra része, ahol ahol ez a sajátos jelleg a latin, vagy a germán, vagy a magyar jelleg háttérbe szorul. Itt jön be az, hogy a jövőről tehát ez olyan, mint az ami amihez kell egy nekifutási pálya. Ugye, hogy az, hogy felrepüljünk, ahhoz kifutó pálya kell. Tehát mindig vissza kell nyúlnunk bizonyos korig, hogy a jövőről beszélni tudjunk, és hát éppen Bandinak épp Band van egy kitűnő gondolata, elmélete arról, hogy a elmúlt évszázadok melyik népléleknek a, a századai volt jobb, hogyha ezt te mondod el magad. Igen, ez a nyugati civilizációban van egy ilyen sajátos térbeli elmozdulás, Valamikor Európa szellemi centruma közepe nagyjából Olaszország volt, úgy ma a, a 15-16. század idején, tehát minden szellemi hatás onnan sugázott ki a, a, a, a, a művészettől kezdve minden egyéb. Aztán később, később ezt a, a centrum helyzetet a 1600-1700-as években átvette Franciaország, akkor Franciaország számított Európa szellemi középpanyja, vigyázz a szemetek Párizsra, eszembe jutott a kis versiket. Szóval ez időtáig Francia ország volt a szellemi mintadó Európában, és a, a, a, a 1800-as évben pedig ezt a szeremet átvette Németország. Uh -huh. Tehát a, a, egész egyértelmű, hogy Európának a szellemi középpontja a 19. század a Németország volt. Mindenféle számból nem csak a gyors ipari, nem is arra gondolok elsősorban, hanem a szellemi mozgalmakra, a, a, a művészetre, zenére, filozófiára mindengyében. Németország volt a meghatározója ö, ö, ebben az időkben, és a ö, ö, 20. századra, 20. század elejére már megkülönösen nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a szellemi centrum szerepet Oroszország fogja átvenni. Tehát Oroszországban már alakultak azok a szellemi mozgalmak és irányzatok, ami képesek voltak arra, hogy megújítsák az elagott európai szellemet, és, és eléggé nyilvánvaló, hogyha nem következik be az a katasztrófa, amit háborúnak és borségizmusnak nevezünk, akkor a 20. század az oroszok a évszázada lett volna nagyjából ezt elpusztították, de, de nem nyom nélkül, és ennek az elpusztított orosz szellemnek még a romja is megdöbbentően imponálóak. Tehát, hogy az oroszok, Tehát egy, egy ilyen kivágott fát nem lehet újra újraéleszteni, tehát újat kell ütletni a helyet. Nem tudom, az oroszok mi a tudnak ezzel mai kezdeni. Nagyon drúgolok neki, hogy valami sikerüljön. Tehát mindesetre tény, hogy, hogy ennek brutálisan véget vetett a 20. század eleje, és ennek következték a 20. század a nyugati civilizáció számára egy rendkívül jelenleg, centrumtalan évszázad volt. Vagy Amerika. Tudom, tudom, most, most azt, azt szokták erre mondani, hogy ott volt Amerika, nincs ott Amerika. Amerika tulajdonképpen kétféle szempontból sem igazán létezik. Az egyik az, hogy hogyan lehetne a centrum az a térség, amelynek a saját tradíciója sincsen. Illetőleg, ami van, azt folyamatosan rombolja. Hát, és pont a városépítés a, a, a legjobb példa erre, de a kultúra mindent területén ezt lehet látni. Tehát hát egy centrumtalantól, és amit, amit amerikának nevezünk, az nem is Amerika, hanem hordalék. Tehát a világ minden tájáról összeordolók, amik egy konglomerátum tehát nem álltak össze egységben. Valamikor volt egy ideológia Amerikában még a 30-40-es, -50 50-es években, hogy ez egy nagy népek kója, és ez a sokféleségből vagy egy nagy összes összamerikai gazdag kultúra fog kinőni. Na, most már a ideológusok ezt fölismerték, hogy nem, egy leistettekről nincs ilyen. Ami a legtöbb, ami Amerikától várható az, hogy ez nagyon sokféle kultúra nem fogja egymás megélni és elpusztítani. Elérdegének egymás mellett egységes nagy amerikai kultúra nem lesz soha ráadásul most már Amerika a hatalmi gazdasági társadalmi szempontból is a ágazatba került, tehát egyáltalán nem lehet mondani azt, hogy a 20. század amerikai század lett volna, zsemésen Az hát van, volt egy-két ilyen impúldus, ami a, a, a legfontosabbnak a jazz tartom egyébként, ami Amerikából terjedt el valóban. De, de, de, a jazz egyike Amerika nagyon kevés autentikus kulturális termékének, és az valóban meghódította a világot is, de hát a fenet úgy egyébként, hogy, hogy Amerikának a saját hagymány rombolása tart előre. Én azt nem, nem, is, nem jártam sose Amerikába, nem jön ismerni annyira kultúrát. Azt hiszem, hogy a, a Jesse is egyike a szép lassan feloszló és, és, és, és felszámolás alatt álló kultúrális hagyománynak Amerikában. Tehát, tehát, tehát, tehát ilyen, módon, ilyen módon a nyugati civilizáció centrontalanná vált, és, és ráadásul ez a centrumtalan civilizáció időközben meget az egész földgolyót. Most azért előbbiről nem beszéltünk, ha már az egész földgolyó számításba került, talán azért is, mert nyugati ember számára kevésbé belátható. Kína, Japán, India, ö, el, Amerika. Afrika, Dél-Amerika, azért még távolabb van ezeket, a Ezeket a, a dolgokat nem csak mi nyugatiak ö, ö, nem tudjuk jobb látni, ők se tudják elég jobb látni saját magukat se tulajdonképpen. Tehát e, megnyugtató hiteles önreflexiója, amennyire meg tudom ítélni, nincsen sem a kínaiaknak, sem a hinduknak. Hogy érted ezt az reflexiót? E, hát úgy, hogy, úgy, hogy az ő hagyományukat, tradíciójukat e, miképpen e, e, kell és lehet összeöltvözni e, a modern világ igényeivel, a másféle kultúrák és hagyományok összességével. Na, szóval és a az most modernizáció... nagyon jól együtt járnak. Nekem nagyon személyes kapcsolatom van olyanokkal, akik... E, hát a legmodernebb technológiákat van dolgozó indiaiak, és a felfogásukban pedig a legősibb felfogást követik. És ezt, hogy mondjam, minden tekintetben modern embernek számítanak, de a világképük Ben, és az élet is ö, tradicionálisak. Tehát van egy bizonyos visszafogottság bennük abban, hogy tulajdonképpen ö, meddig is ö, akarjanak ők terjeszedni. Biztos, hogy a hagyományos kultúráknak a, a elagó nyugattal szemben megvan az a hasonlítatlan előnyük, hogy ez a modern gazdaság élet a gazdaság alá van vetve a, a profitkényszerrel. Most a dolognak az a, a, az a különbség, hogy, hogy a nyugati civilizáció a profitot célnak tekint teljesen egyértelműen. Tessék csak, bokros bokroslanosnak bármelyik beszélt meg, az emberek arra valók, hogy profitot termeljenek, és ha nem termeljenek, akkor voltak egyébként van, valami tulajdonképpen nem is hátal csinálni vagyunk, ha mm. jól meggondoljuk. Tehát a, a, a világnak a célja a profit termelés. Na most a, ebben, a, ebben a, a kényszerben a világnak bele kellett lépnie, Kína, meg India, meg Japán, meg mindenki is belelépelve, de nagyon egyértelműen lehet látni, hogy ő a profit egy eszköz. Tehát a, a profit az életnek az eszköze, minálunk az élet a profitnak az eszköze. Óriási hangsúlybeli különbség, tehát ez, ez az előnye, tehát ezeknek az ősi civilizációknak, a nyugatival szemben, ez az óriási előnjük az értékrendjük nem zavarodott össze, és nem állt annyira fejre, mint a nyugati, de, de ettől, függet, ettől függetlenül a probléma megvan, tehát nem ö, ö, tudnak igazán hatékonyan és átfogóan reflektálni ö, a, a globális helyzet. Tehát a ö, kína, kína speciál egyáltalán nem tud oda mennyire meg tudom ítélni. Indiában vannak kezdemények, tehát a, a, a, ezek az életmód formáló e, dolgok, és azt hiszem Indiában vannak ilyen, ilyen érdemi dolgok. Nem átütőek, tehát ezek azt hiszem india életében is piratnyák, periférikusak. E, úgyhogy tartom a véleményemet, hogy, hogy a, a valóban hiteles válasz, ezek az arraikus kultúrák nem e, igazán tudták e, megtalálni a kívása. Független attól jobban állnak e, így szellemileg lényegesen a nyugatina. Mondjuk az igazi katasztrófa az, amire én azt gondolom, hogy van esély annak ellenére, hogy én, én nagyon örülnék, hogyha máshogy történne, hogy egy tradicionális kultúra erkölcsi kiállással jár. Tehát fölül kell az embernek a zsigeri dolgokon emelkednie, akárhogy vesszük, és ezt, ezek a kultúrák, mondjuk én az idejét közelebbről ismerem, nagyon tudatosan ápaják, nagyon-nagyon komoly családi hagyományokon alapuló ö, kultúra, nevelés van, ott még egy egyszerű ember is ö, hát egy átlag nyugatihoz képest ö, rendkívül képzett fölényes, püleg spirituális dolgban, tehát egy, van egy belső tartás, amire, ig ami nagyon fontos, de nekem úgy tűnik, hogy a nyugati civilizáció valami olyasmit is bevisz, ez a, a globalizált civilizáció, ha egyáltalán civilizációnak kell neveznünk, hogy itt az a jó, hogyha az erkölcsi tartást teljesen ki tudjuk ütni, és gyakorlatilag zsigeri és a zsigereket közvetlenül érintő hatást és az ezzel járó fogyasztást föl tudjuk észteni. és mivel ha ez ennyire zsigeri, ezt viszonylag könnyű, tehát mert ez a pszichét rombolja az alapokból, és nagyon el tudom képzelni, hogy a telefonálóval mindjárt beszélünk, hogy ennek az ember nem fog tudni egyénileg ellenállni, és szép lassan, generációra, generációra elvesztik ezt az erkölcsi csatát ezek a kultúrák is. Igen, telefon. Hello. Jó napot kívánok, szervusztok! Egy kérdésem lenne, nyilvánvaló, a tisztelátás és a bölcsesség sugárzik a mondani rendszeresen, és ez így is van, és ez nagyon fontos, ezért ez a műsor. De az lenne a kérdésem, hogy a hogy lehet ezeknek a gondolatoknak a gyakorlati érvényéket megszerezni? Azaz, hogy lehet intézményes hátteret mögé állítani? Hogyan lehet a döntéshozókhoz eljuttatni? Hát ez érdekelne engem, hogyha erre most van idő, vagy egyáltalában ezeknek a bölcs gondolatoknak, ezeknek a jó, reális talajon lévő hát megérzéseknek és gyakorlati... Hát, tapasztalatoknak hol lehet érvényt szerezni, hogyan lehet érvényt Köszönjük, Köszönjük a kérdést. Kérdés. Hát, hát, meg, hogy akkor hát. röviden valamit mondjak erre. Talán itt a Civil Rádión belül reklámozhatunk egy Civil Rádiós akciót, hogy erről a műsorról készül egy kiadvány. Remélhetően több kötetben. Az első kötet a közeljövőben meg fog jelenni az első 25-26 adásról és hát ha sikerül, akkor folytatjuk, a, úgy, hogy el fogunk jutni ezek a gondolatokok, és remélhetően ez megszerezhető lesz, ez, tehát ezek a gondolatok nem fognak az éterben szét te, oszlani, oszlani hanem, hanem ezek hozzáférhetőek lesznek. Na, na most egy valamit, egy nagyon lényeges dolgot akarok itt mondani. Itt nekünk magyaroknak van egy, egy eléggé kóros hajlamunk, hogy mindent a politikától várok, mint megoldást. Hát egészen biztos, hogy nem a politikából jön a megoldás. Ezt, hogy pontosan menne, merre jön az bizonytalan kérdés, hogy biztos, hogy nem a politikában. Ö, tehát ö, a, a az ember, embernek a, a, a, a megújulása vagy jóta térse kizálog magából az emberből ö, származhat, és azokból a kapcsolatokból, amivel az ember fölépül. Tehát itt alapvető és meghatározó fontosságú, a családot, család nélkül nincs ember, röviden ennyit, az a társadalom, amelyik hazatüzen a családnak, az hazatüzen saját magának. Ennyit tudok mondani. A hagyományos társadalmakra, még egy jó modernizálódottal is, mint a japán vagy a kínai, az a jellemző, hogy a család a szentség ez uh -huh. szóval, ennélkül nincsen semmi, tehát, tehát en, ennyi, e, aztán a társadalom további építésük, keresjük meg egymást, figyeljünk oda egymásra, egymás értékeire, és na most ha annyit, annyit elmondhatok, e, a Európai Uniós választások utáni héten elindul Magyarország négy sarka, vagy nemzeti zarándoklat. Tíz napig jönnek az zarándokok gyalog Budapestre, és 20-án pedig a felvonási téren lesz valami össznemzeti összejövetel, ahol azokat a legaktuálisabb, tényleg a mindennapi életre tartozó kérdéseket, aminek a megoldását a politikától nagyon is kérdéses várhatjuk-e, ezeket minden esetre tudatjuk, közvetítjük a társadalommal azzal a cím, hogy mit kívánunk a magyar nemzetnek. Hát ilyesféle dolgokkal e, kell elkezdeni, és még egyszer mondom, leginkább a dolognak a lényeg az, hogy, hogy megtaláljuk meg egymás mi emberek, mert, mert minden ezzel kezdődik, De az, hogy a politika mit csinál, vagy mi van benne, hát majd valahogy kialakul. E, e, ne várjuk azt, hogy majd valaki felülről megoldja. Nem lesz senki, aki felülről megoldja az én problémámat. én nekem magamnak kell hozzákezdeni a megoldásot. Hát igen, ez a, amiről beszéltünk ugye a négy lélek, hogy a magyarságnál a, a alap problémája az, hogy, hogy széthúzó, amit, a, amit közismert, meg hogy mindenki a nagykapuháját, a kiskapút meg a protecciót, meg ilyeneket, Na most ezeket kell felejteni, mert ez egy tipikusan negatív összegú játék. Hát ezzel Tehát... egyet kihagytál. 48-56 azért azt mutatja, hogy ez a széthúzás néha. Igen, észázoraként egyszer van. Nagyszerű összesmagást is. Dolog. igen. Ez a... jelenthet. Tehát Ahogy Arany János mondta, egyszer nyit száz évben az álló évi valahogy így. Uh, Rákóczi Ferenc 48-56 tessék utána nézni nem most nyom, új, új században én hát igen, most persze hogy... ezt tudom, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam furcsa, de lehetne azt mondani hogy a 12 lesz a következő abból indulva ki hogy ez most egy másfajta veszély vagy forradalom itt ugye nem arról van szó hogy a, az emberi szabadság van megtámadva és, a, és egy nép ki akarja függetlenségét vívni, hanem az egész emberi civilizáció fut a vesztébe úgymond. És ezt, a, hogy mondjam, a, a, a hivatalos vezetőinktől alig alig várhatjuk ennek a megfékezését, hisz az egész konstrukció, hogy ők kivatalba kerülnek, az, az túl hogy mondjam, alkalmatlan arra, hogy, hogy a megfelelő emberek kerüljenek oda Magyarországon biztosan, de a világ többi részén is hát inkább a nagy lobby érdekeket képviselik, mint az emberek valódi érdekeit. De éppen ezért ez a 2012-t nagyon sokan úgy tekintik, főleg, hogy ilyen globális fejlődésre foglalkoznak, mint egy jelképét, nem biztos, hogy abban az ében történik valami, egy jelképét egy világválságnak, ami nem most következett be, az csak egy kis ö, gazdasági ö, játék, ami most a pénzügyi válság címén történik, hanem egy olyan igazi ökológiai ö, válság, amiben megroppanhat a, az egész. Az Európai Uniónak a, a Tehát egyik... van miért föllépni van, miért. Van lesz forradalom, csak ez most nem egy ilyen politikai De forradalom. Minden rendszernek van vége minden rendszer azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb, és ő az utolsó, és utána már, és hogy örök életű. Csak lesz, mert most is kommunizmus, Most ezt hirdette magáról, és sokan így is gondoltuk, hogy, hogy a, mi már nem fogjuk megélni annak a végét. Ezt már számtalan szor elmondták ja. még ebben a műsorban is. Hát a kapitalizmus rend... azt hirdeti magáról, hogy örök életű, Jó, nem a... örök életű, ennek a rendszernek is lesz vége. Őt, t azt komolyan vehető tudósok határozzák meg úgy, hogy ennek é, igen, a vége. Básár, básár, igen. Kis számítható közelségben van inkább kéne mondani. Nah, Jacques Delors, aki egyik az Európai Unió legtisztességesebb és legokosabb embereinek, azt mondta tavaly, hogy ha tíz éven belül nem tudjuk kitalálni Európa szellemi arculatát, akkor vége a játéknak. Hát kérem szépen az európai zászóba 12 csillagnak a belsőjéből hiányzik valami, vagy pontosan valaki, Ugye, a tizenkét csillag kinek a... Hát mi, hol hol szerepelt a, a Szűz Mária képnél a fejek körül? Hát az, a kereszténység az hiányzik onnan a középről, amit Európa nem engedett be, és érdekes van a nyugati hát a országok azért elsősorban. Azért vagy, hogy, hogy azért már úgy annyira sok színű lett vallásileg, hogy, hogy lehet, hogy valahogy inkább a le lelket kéne oda mondani. Most nem is annyira a kereszténységet, hisz ez nagyon kéne el... vállalni Európának a saját hagyományait, ezt ez, ez nem lehet azzal elütni, hogy itt most okszínűség van. Igenis van a, a szellem, a szellem szintjén hierarhia van, és ö, ha, a, ha még a saját folytatható hagyományainkat, csak se vállaljuk föl, akkor valóban az, amit a Bandi mond, hogy Európa elrugaszkolt a, a saját értékeitől. Nincs középpontja. Így jön be, amit, ami az előbb szó volt. Ö, ehhez még csak annyit tudok hozzátenni gyorsan, hogy ö, itt globális túlélés nincs, ö, és egyéni túlélés sincs, ezt a kell külkeményebb venni, ha valaki egyén túledésre bazíroz, az a negatív összegű játszma, mert lehet, hogy egyesek esetleg jól járnak, de többség rosszul. Itt közösségi túledés van, kérem szépen, tehát a kitörési pont mégiscsak valamiféle közösség építés és szerveződés felé mutathat egyedül, mert a kitörési pont az, amiről előbb beszéltünk is, hogy, hogy a közösségbe együttműködő embereknek a, a vannak lehetőségei arra, hogy ez a, ezek az óriás rendszerek, amik most az életüket meghatározak összomlanak, akkor legyen, ami átvegye ennek a szerepét. Ö, ha, ha valaki az óriás rendszer túlélésében bízik, annak ö, az rosszul jár. Ha valaki egy indult túlélésében bízik, az is rosszul jár. Még egyszer mondom, egy idők közösségi túlélésről lehet itt beszélni, és ennek megfelelően kell ilyen forradalom még nem volt a világon, ezt most kell megvívnunk. Hát volt, volt ilyen forradalom, tehát a mi magyar forradalmaink azok volt mind ilyen típusú, a kivétel nélkül. Ezt most nem tudjuk kiteljen, mert 58 van, Ezzel a felítéssel befejezzük most a nagyvárosi dilemmánkat. Miklós, Jendrek, Kolondzsia, Gáber és Bányai Géza búcsúzik. Két hét múlva találkozunk, és az interneten van honlapunk nagyvárosi civilradio.hu, ott meghallgathatnak minket, olvashatnak is rólunk, és nagyon szeretnénk, hogyha a véleményüket is megosztanánk velük, és hát két hét úr meghallgassanak, és ezt a műsort valamikor ismétlék is a héten, legalább egyszer, de azt hiszem talán kétszer is, nem hmm. tudom. Úgyhogy arra is figyelhetnek, hogyha valamit elhalasztottak, minden jót kívánom. És